Ma 2020 november 12-e van, és csütörtök. A pontos idő 2 perccel múlott 7 óra, 10, 12 perccel múlott 7 óra, 72 perccel múlott 6 óra, és így tovább, és tovább. De ha Pintér Dezső szeretnék lenni, akkor azt is mondhatnám, hogy 3 perc múlva lesz, 4 18 perc múlva, fél 8 és 78 perc múlva. Akkor elmondom önnek, miközben ezt országvilág hallja, mert hogy én radásban vagyok, és nincsenek titkaim, vagy ha vannak, ez nem tartozik ide. Az embert néha utoléri a múlt, mint ahogy Molnár Gál Péter személyében is utolérte a múlt a népszabadságot, de hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, körülbelül 15 percet, amikor hívtam, találkoztam Déri Tiborral aki maszk volt, rajtam nem volt maszk, és én nem ismertem egyből meg, Somos Andrással volt, kezet nyújtott, én kezet nyújtottam, és csak amikor a kezemet nyújtottam, akkor jöttem rá arra, hogy ki is nyújt nekem kezet. Tessék? Igen, és hát figyeljen, ebből a szempontból, mintha semmit se változnék. Mert én úgy ráborítottam, Hát most inkább nem mondanám, mert ugye nem kettesben vagyunk. Szóval elmondtam neki, hogy olyan minősíthetetlenül, mint ahogy ő eltűnt az önkormányzati választások idején a mi beszélgetése után, és hát akkor most már az emberek tudhatják, hogy Váé nagy beszélgettek, amire mondta az, hogy ez egy megrendezett beszélgetés. Csak mondtam neki, hogy egyrészt nem volt megrendezett beszélgetés, másrésztről arról volt szó, hogy bárki felhívhatja és kérdezhet tőle bármit. Harmadrészt pedig abban nézzen szembe, hogy nekem minden egyes rendszerrel, én rendszernek azt nevezem, hogy éppen ki a polgármester, melyik párt van a hatalmon, abból adódóan van egy aktuális kapcsolatrendszerem. Az pedig már az én egyéni pehjem vagy szerencsem, hogy én ezeket a kapcsolatrendszereket már amennyire a másik fél hagyja, megtartom. Tehát én Váj-Nagy Vilmosra nem mint egy fejűs nézek, vagy nem mint egy államtitkár, aki aztán amikor nem állat titkár, akkor megszűnik létezni, végül is Lázár Jánossal is hosszú ideig küzdöttem, hogy megmaradjon, de hogy megmaradjunk a mi hármasunk, ne mondtam neki, hogy egyáltalán nem volt megrendezett ráadásul. Hát ezek a kapcsolatrendszerek. Ezek most épp úgy működnek a Nider a Gajda Péterrel, vagy a Horváth Csabával, akik elvileg és gyakorlatilag mégis csak déli Tibor oldalán vannak, csak, aki nem tudja déli Tibor. Újpest polgármester, és még a választások előtt volt egy beszélgetés önkormányzati választások előtt egy ingatlan ügyben, ami ott permanent. Sem ment, és ami természetesen azóta, hogy megvolt az önkormányzati választás, azóta már közel se olyan fontos. És mondtam neki, hogy tételezzük fel, hogy ez egy megrendezett beszélgetés volt, de hát megrendezett beszélgetés mi lehet legfeljebb az, hogy ön jelezte, hogy akar kérdezni, és akkor én azt lehetővé tettem, de nem erről volt szó, csak arról volt szó, hogy egyébként, ha ön telefonál az ellen, nekem van egy kifogásom is, miért lett volna, nem teszek különbséget hallgató és hallgató között, most már néző és néző között. Tehát ebben semmi kivetnivaló nincs, nem volt arról szó, hogy nekem előzetes jelentési kötelezettségem lenne, azt követően pedig, ahogy elfutott előle, mint egy gyáva nyúl, a tekintetben, hogy tisztázzuk, hogy mi történt, mert az, hogy az önkormányzati szerződés megmarad-e, vagy semmit, ezek utának egy önkormányzati szerződés miatt agódik e, ott az a veszett fejszenyele. Uh, ennyire hosszan nem beszéltem vele itt most, meg hát szeg szegény Samos András, aki prezentálta, ugye, mert együtt voltak, hát ennek úgy elkerekedett a szem, mert ő még életében nem látott azt embert így megnyilvánulni, engem biztos nem. Ő azt gondolta, hogy egy nagyon kellemes készfogás lesz, és utána elválunk. De gondoltam utána, hogy ezt elmesélem önnek, mert ugye a legutóbbi beszélgetésünk, folyamán is, amit még egy étteremben tölthettünk, ahol most egy ideig nem mehetünk, hogy um, Déli Tibor személye, Megjelent, de hát ez mondjuk nem olyan nagyon csodálható, hiszen Újpesten voltunk, és egy újpest, és semmi olyasmiről nem volt szó, amit ne tudhatna a nép. És gondoltam, hogy ezt megosztom bele. Úgy jött ez elő belőlem, önnel is, ez ezt most mindenki hallott. Meg hát szegény déli Tibor valószínűleg az ATV-s tartjába lehetett, ahol valószínűleg ennél baráti fogadtatásra lel cserébe, ide nem kellett bejönni, és őszintén elnézést kérek mindenkitől, akit most olyan információkkal bántotta meg, amelyekre egyébként nem volt a kíváncsi, csak minden csöngött a telefon, mert én kerestem önt gondoltam, hogy minden ez a műsorommal volt kapcsolatos, mint hogy a műsorommal kapcsolatos az én életemben jó minden, de azért hál' Istennek nem minden, Kriszta, ennek következtében úgy gondoltam, hogy ezt a telefon így bonyolítom, hogy amit ön mond, azt nem hallja senki, amit én mondok, azt meg mindenki. Nagyon szívesen. Ezért hívtam hajnalok hajnalan. Na kés csókom, viszont Hogy hány ilyen telefonbeszélgetést folytatok nap, mint nap? Hát tegnap akár be is jöhettem volna. A vérvétel elmaradt, a vállamban való szurit pedig fél tizenegykor kaptam meg a professzor úrtól. Közben betévettem olyan osztályra is, ahova nem lehetett volna, feltártam az egészségügyet, már ami a helyi egészségügyet illeti, ahol jártam. Beszélgetést folytattam az egészségügyi személyzettel, amiről eszembe jut egy másik műsora az ATV-nek amit most részleteiben nem elemeznék, mert nem kell nekem egy reggel annyi ellenség, mint amennyit össze tudok szedni. De Sándor Mária, aki minimálisan se a szívem csücske, hát ahogy beszélt a tv egy Orbán interjújáról, hát, barátaim. és ha nem olvasom a Vándor Ági posztját a Facebookon, bizony, én nem megyek rá, pedig Vándor Ágival se vagyok jóba. Kivel vagyok én jóba, Krisztop? Mindjárt gitározni fogok, úgyhogy abba kell hagynom ezt a dumát. De amikor elmondta a Sándor Mária, hogy ez nem úgy van, hogy a miniszterelnök szétnéz az intenzív osztályon, és ott látja, hogy van tér, és akkor ha van tér, akkor az orvosok és az ápolók azok látják az intenzív osztályon lévő gépeket, és aki két embert tud kezelni, az tud négyet, és aki négyet, az nyolcat is. És akkor mondta Sándor Mária, Biden V. ezt így nem használt, hogy egyébként az nővérek és az orvosok nem gépeket figyelnek, hanem embereket. Nem váltam őszinte hívévé Sándor Máriának, de miközben Sándor Mária nem akar miniszterelnök lenni, a miniszterelnök úr meg nem akar ápolónő lenni. Itt több dolog is hibázzá És van némi időcsúszás az ATV szereplés. Valamit a miniszterelnök interjú között engem Sándor Mária megnyert magának. Köszönöm Vándor Áginak a posztot innen gratulálok annak a rendeletnek a megszületéséhez, amely három hét után lehetővé tette, hogy olyan injekciót hozzanak be influenza ellen, amiről már három hete is tudták, hogy szükség van rá. Önök döntsék el, hogy három hét az most itt a pandémia idején sok e vagy kevés. Jó reggelt kívánok ma 2020. november 12-én csütörtökön, 4 perccel 4 -8 után. Ez a kejfejancsia nem vették volna észre. Fiala János, a nézők a hallgatók és a netezők 14 éven aluljaknak nem felette és csak igen korlátozott műsora. Valaki még telefonál, akkor egyáltalán nem kell önökkel beszélnem. Ráadásul gitárszolóban nem illik bele telefonálni, de önök ez ahol fel vannak mentve. Én meg gyorsulok, hogy elkerüljem. 061 0877 a Rákóczi hídnak a Pesti hídfőjénél fennforgás van. Ki küldött nekem esenöst? Jó reggelt! Nem a kötyök pocáig! Jó várj, jó reggelt! Nála ez, mint a reggeli fogbocsás. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, Fiatra a Segítséget szeretném egy nap ugye nem volt adás. A maszkviseléssel kapcsolatban a közlöny tartom a kezembe, hogy értelmezzük már a következő egy mondat. Maszkviselés minden hatodik életévét betöltött személy számára kötelező a tömegközlekedési eszközökön, a tízezer főnél nagyobb település belterületén, a települési önkormányzat által kijelölt közterületeken és nyilvános helyeken, amelyeket a polgármester hivatott kijelölni. Na most akkor a kérdés ugye adódik, hogy most akkor hogy is van ez. ez pontosan úgy van uralma, hogy le van írva, ebbe bele lehet kötni, de nem ebben a műsorban. Oké, rendben van, akkor viszont arra kérem, hogyha olvasási problémái vannak, dislexiás ne engem hívjon. Bármikor neki megyek a kormánynak a hülye. De semmivel sem neki a kormánynak, ami. mi anyag egy 899 beszélek itt hülyeségeket, nulla 877 0877. ettől van nekem nagyot hallásom Milyen jó, ha az ember a vállába kap egy szurit utána tud tapsolni. Hetes perc múlva lesz reggel, fél nyolc. Nider Müller, Péter, Györgyevics Benedek és Tóth Csaba. 6 évesnél idősebbnek maszkot kell hordani, a tömegközlekedési eszközöken maszkot kell hordani, és a tízezer főnél nagyobb településeken maszkot kell hordani. Niedermüller Péter a 7. kerületben rendelkezett a maszkviselés felől, majd elmondja, hogy mi alapján döntött... Én pedig az ön helyében mindenhol viselnék maszkot, ha fontos az egészségem. Független attól, hogy el kapcsolatban Orbán Viktor, Vladimir Putyin, Leonid Brezhnev, Mao Zedong, német Sánta, német Szilárd vagy Fiala János kiadott-e rendeletet, ukászt, mondta -e a hídgyülekezetben vagy a Kejfei adásában. Ha nem akar elpatkolni, maszkot hord. 0 877 0877, bármilyen témában. Ilyen Déri Tibor és Fiala János és a Kejfej Adjsi és Újpest önkormányzatának megbonthatatlan barátsága. Jó reggelt kívánok! Nem volt több mondandója. Nem volt több mondandója. Mentálisan sérült embereken kívül van épelméi hallgatóm, aki szeretne nézőm, aki szeretne velem szót váltani, vagy csak szózatot intézni a néphez. 061877-0877. Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Éppen tartom magam, szúzatot nem szeretnék, viszont azt a vágyamat szeretném közölni, hogy nagyon sokan vagyunk, akik sokáig dolgozunk, ezért este nyolc után szeretnék sétálni, vagy egyéni sportot űzni. Kellő felelősséget érzek az iránt, hogy nem fogok ezzel senkit megfertőzni a szabadban. Hát erre nincs mód. Igen, nincs rámód. De... Kormányrendeletet lehet módosítani, kiegészteni, hogy tekintjük szózatnak én ezt szeretném. Akkor még csak szózat. A kutyás értáltatási kéne felkeresni? Jó reggelt. A azt a balos. <sítható> Ó, ja TV-ben láttam, ez korábban nem volt egész jó színemlet. Jó reggel. Jó bolond vagy kora reggel, bazmeg. Hát ha meg ülnél te itt, beszélgetnél olyanokkal, mint te. Gondoltam rá, hogy elhelyezek ide egy köpőcsészét és köpök egyet. De nem azért, mert izzad a tenyerem, és megint itt van a szerelem. A vírusjárvány okozta mentális problémákhoz teba meg nem tartozol hozzá. Teba meg nem vagy benne a fizetésemben. 061877-0877 először. Jó reggelt! 06187-0877 először. Rossz előzeteim vannak. Jó reggelt! Üdvözlöm, János! Barna Jani vagyok, Karta Jó reggelt! Uh, a sok faszok azt tizáltam... Is... Janikám Karcagról, ba meg! De tényleg! Jó reggelt! Bocsak a korvagy... Majd szólok az ATV-nek, hogy ebből valami kis műsor előzetest, ha itt összeraknának. nincs óriás plakátom, itt vannak a hülyék. 061-877-0877 másodszor, de Isten mentsi az előző telefonálókra, gondolják, hogy általában a hülyék, mint én. Jöreget. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! E, amellett, hogy, amellett, hogy egyetértek ezzel a 8 órától reggel kiárosi kiárási tiralommal, azért amikor valakinek nincsen parkolója, és körözni ez 7 óra 50-kor, és azon Neked így... Neked ne körözzen 7 óra 50-kor, ez ez a válaszom. Ezen kívül pedig nem tudom, hogy valakit letartóztattak-e, amiatt, mert 20 perccel tovább keresett parkolóhelyet. De tényleg, Guszty és mások. De komolyan. Ez ellen a kormány ellen az azonos nemiek örökbefogadása, a közpénz és az alapítványok. A 122. alkotmánymódosítása, mint csak a 9. Annyi minden fontos dolgot lehetne mondani. Ha az ember azt tapasztalja, hogy nem tud leparkolni, egyébként ha 8 óra után nem tud leparkolni, az általában leszámítva különböző, nagyon kevés belvárosi helyen, az korábban se volt. Tehát nem más a helyzet 8 óra után, mint 8 óra előtt volt. Tehát ez nem a 8 óra előtti periódusa volt, hogy 8 óra után a járvány helyzet előtt is ugyanilyen volt. Tehát én amondó vagyok, hogy gondoljuk meg kétszer is azt, hogy mivel kapcsolatban telefonálunk, és ha valaki azt mondja, hogy rohadjon meg a kormány, és hogy egyáltalán a miniszterelnök a takarodjon a pitlibe, ahhoz találjon, nem természetesen nem kell ilyen módon fogalmazzon, csak most túlmentem azon határon, ami nem kéne, hogy önök túlmenjenek, de már mindjárt is visszajöttem. Tehát akkor... 061871, 0871, senki többet harmadszor. Szóval akkor ahhoz valami olyan argumentációt keressenek, ami megáll a lábán, amiről önök is tudják, hogy komoly. De az, hogy 7 óra 50-kor elkezd, ne keressenek 7 óra 50-kor parkolóhelyet, amikor korábban is tudták, hogy 7 óra 50-kor milyen a parkolási helyzet, hiszen az alapvetően nem változott meg helyzet idején. Az Isten áldja meg önöket. Tényleg. A tényleg úgy kell csomót keresni, hogy olcsón kell venni, és drákán kell adni. Jó reggelt! Jó reggelt! Na, egy picit teljesen más. Lehet, hogy én vagyok a hülye. De most ez a, az nő, az apa férfi. Na most ki az a hülye, aki ezt másképp gondolta? Ja, én azt gondolom, hogy ön nem érti ezt a jogszabályt, de önnek ehhez joga van. Jó reggelt! Na, egy picit teljesen más. Jó! Ja. Rendben van, akkor felhívom. Niedermüller Péter, mert már így is az ő idejében vagyunk. Felírtam a telefonszávát. Jó reggelt lett! Önök egy támogatott beszélgetést Most hallanak a az városi Önkormányzat, tehát lehetőbb a vonalban Niedermüller Péter. Um, eléggé nemítélhető módon a sors úgy intézkedett, hogy befelé jövet összeakadtam Déri Tiborral, uh, akivel egészen áldatlan viszonyba kerültem még uh, az önkormányzati választások előtt, miközben vele felvettem a kapcsolatot, még Wintermantel Zsolt uh, polgármestersége idején, hogy biztosítsa számára a megszólalás lehetőségét, ő elmondta, hogy szerint az együttműködés is folytatódni fog, majd egy betelefonálós műsorban, mint amilyen ez is, önök most is be lehet telefonálni, egy korábbi e, ismerősöm, e, aki egyébként ingatlan fejlesztővé vált, miután politikus volt korábban, annyi minden az ember előtt áll, mint lehetőség. Vájjnagy Vilmos feltett egy konkrét ingatlannal kapcsolatban olyan kérdéseket, amire Déri Tibor nem tudott válaszolni, és egy eléggé barátságtalan hangú beszélgetés jött létre, ami után soha többet nem vette fel a telefont, és hát a, a kapcsolat felbontása is meglehetősen barátságtalan körülmények között történt, és azóta most találkoztunk először, és nyújtotta a kezét, én meg a maszk miatt nem láttam, hogy ő kicsoda, és hát olyan meleg küldtem hét óra előtt néhány perccel, mint hogyha egyébként már délután lenne, és teljesen bemelegettem volna. És ezt nem azért meséltem el önnek, mert fontoskodni akartam, hanem mert én kétszer vagy háromszor hívtam önt, kétszer minimum, de biztos nagyon elfoglalt volt, és de te nem tegeződünk, tehát voltál, és nem hívtál vissza, már pedig ez azért volt, mert a múltkori beszélgetés a Kazinci utca kapcsán, Kazinci 42-46, az nem minden szempontból volt egy barátságos beszélgetés, és én akartam tőled kérdezni, hogy akarunk-e ingatlan ügyben beszélgetni, aztán a hét további napjain, ugye a mi hétünk az csütörtöktől kezdődik, mert ugye csütörtökön beszélgetünk, és a következő csütörtökéig tart, tehát nem hétfőn kezdődik, hát újabb és újabb történetek jöttek elő, és én megint telefonáltam, hogy van-e kedved ezekről beszélgetni, mert hogy én egyébként, ahogy Déri Tibornak mondtam, a kapcsolatrendszeremet nem annak a függvényében tartom fenn, hogy éppen polgármester vagy sem. Nyilvánvaló, hogy ha x év után te nem leszel polgármester, én pedig még élek, könnyen lehetséges, hogy a te társaságodat épp úgy keresni fogom, vagy te fogod az enyémet, de most maradjunk nálam, ahogy azt korábban tettem. Itt ez most egy együttműködés keretében volt. Ha gondolod, akkor a hét folyamán, vagy a jövő héten találkozhatunk, mert ugye itt most rengeteg ingatlan történet van, ami sajnos a hetedik kerületre, korábban is jellemző volt, és ugye ezek az ingatlan történetek általában jogi esetek, amelyek ...nek a megértése, hát az teljesen lehetetlen egy műsor keretében, és ugye mindenki a másikra terhelő dolgokat mondja el, úgyhogy légy szíves, döntsd el, hogy beszélgessünk-e a Király utca 15-ről, amiről a HVG-ért. Beszéljünk-e a Kazinci 42-46-ról, amiről múltkor beszéltél. Beszéljünk-e a Kazinci 48-ról, vagy beszéljünk-e a... Kérek, az összes 7. Uh, kerületi címmel, nem vagyok tisztában, de ugye, amiről a, a Spirk írt az a Király utca mennyi? 23-29. 23-29, és hát van még egy történet, az, az, az már nem is tudom, hogy melyik ingatlannal kapcsoló. Amikor levettek 470 milliót, az melyik? Az, az ez a, amiről most se utoljára beszéltünk, a Király utca 23-29. Én itt most leviszem a hangot, és tényleg azt kérdezem tőled, hogy melyiket választod, mert nem lesz az összesre itt. Akkor visszamegyek az elejére. Először is, nem akarok nagyon, hát hogy mondjam, sem mentegetőzni, sem nagykitűnek látszani, de tényleg elő szokott fordulni az, hogy egyes telefonokat nem veszek észre, E, és, e, vagy egyszerűen még ilyen rosszabb. Elfelejtem a De ebben semmi probléma így. nincs. Emögött e nem érdemes semmit életfajta. Én nem is kerestem. Másodra, jó, tehát nem, nem, ebben semmi ilyesmi nincs. Én csak azt gondoltam, hogy, hogy találkozunk, és akkor nincs. adsz nekem valami. El, nincs elmond. semmi ilyen. E, nincs. Én azt sem hogy a múltkori beszélgetésünk barátság lett volna, szerintem ez egy teljesen normális beszélgetés volt. Ami az ingatlan ügyeket illeti, persze, az ingatlan ügyekről én bármikor szívesen beszélek, de ez pontosan úgy van, ahogy te mondtad, ezek az ingatlan ügyeknek a jelentős része, azt hát, hogy mondjam, nem akarom azt mondani, hogy ilyen jogi csőrés csavarás, de legalábbis jogértelmezési kérdések sokaságát veti föl, miközben vannak olyan ingatlan ügyek, például ez a Király utca 23-29, vagy akár a Király 15, ahol én azonban azt gondolom, hogy a helyzet viszonylag egyszerű, de mivel ezek nagyon régi és hosszú ügyek, tehát a 2000-es éveknek az elején kezdődtek, azért nyilván 17 évnek a jogi anyagát lehet ideolni, oda ki csőzni, csavarni, de én azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben ö, ö, fognak olyan lépések történni, amelyek ezt a dolgot tisztázzák, és hogy rögtön elmondjam, például ezzel a 417 milliós inkasszóval kapcsolatban tegnap egy jelentős lépés történt, mert a bíróság fölfüggesztette ezt az inkasztó eljárást, mert ő is úgy ítélte meg, hogy ez az ügy nem világos, nem egyértelmű, nem lezárt, éppen ezért Noha, ez a 417 millió forint, ez ott van a végrehajtónak a számláján, de addig, amíg ez a per jogerősen le nem záródik, addig az végrehajtó ezzel az összeggel semmit nem kezdhet, nem utalhat. Oké, okay, de van, de te, te se tudsz, tudsz kezdeni velem itt? Nem, de én nem is akarok vele kezdeni, mert én biztosan tudom, hogy ezt vissza fogjuk kapni, és jó helye lesz majd az önkormányzat egyébként is rendkívül jó, de Egy kérdés mindenféleképpen, jó, meg annyi kérdés van. Az a kérdés, hogy te. Ugye, ugye abból is adódhatott uh, némi feszültség múltkor, hogy. Uh, te alapvetően nem politikusi minőségedben szoktál megnyilvánulni, független attól, hogy van a politikáról véleményed. És ugye az a beszélgetés, amit folytattunk, abban a demokratikus koalíció például előbbre lovagolt az ügyben, mint ameddig te lovagoltál, de ugyanide tartozik az is, hogy a Ceglédi féle érintettség okán itt nagyon úgy tűnik, és hiába próbálod száfolni, és én hiába vagyok biztos benne, hogy neked teljesen igazad van, ez kifelé mégis másféleképpen mutatkozik, Sajnos a politika így működik, hogy a legjobb védekezésnek a támadást tartják, és függetlenül attól, hogy valakit mivel támadnak be, azt tapasztalják, hogy ő ellen lépéseket tesz, és a te esetben is ez következett be. Hiszen korábban ilyen mennyiségű ingatlan történettel, hála jó Istennek, nem kellett találkozni. Ami a kérdésnek a konkrét részét illeti, nem pedig ezt az elméleti fejtegetés, az pedig az, hogy az elmúlt egy évben azért ezt nem kellett volna, hogy valaki úgy elét hozza, hogy ne azt vedd észre, hogy több száz milliót levesznek a számládról, ami azért mégsem normális, hiszen elvileg, hangsúlyozom, elvileg, tesz jobban tudod, mint én, Elvileg ez megakadályozható lehet volna, ha te ezzel előtte ilyen mértékben tisztában vagy, mert én azt feltételezem, tehát erre majd válaszolni fogsz, hogy te is te se tudtad aznap, amikor bementél, hogy ennyivel lesz szegényebb az eklésia. Ugye legyen nagyon világos a, ez az inkasszum. Ez törvényellenes. Tehát itt nem kell mellé beszélni. Ennek lesznek mindenféle büntete következményei, ezt most megmondhatom. Tehát itt nem arról van szó, és ugye ez, amit te mondasz, ez, hát, szabad így fogalmazom, ez a Fidesznek a retorikája, hogy hát igen, ezt tudhatta volna, nem? Nagyon világosan volt egy hosszú, tartó, hosszú ideje tartó jogi vita, amelynek az egyik pontján, az egyik fél egy törvénytelen lépést tett, egy olyan törvénytelen lépést, amit, amit hát nem lehet megakadályozni, éppen az egy törvénytelen. Az egy nagyon fontos dolog, hogy ez az összeg ez nem kerülhetett el a végrehajtótól, tehát most műtetőjogi felelőssége van azért, hogy ott maradjon ez a pénz, és utána ezt vissza fogjuk kapni. De az igazi kérdés nem ez. Az igazi kérdés az, hogy mi az alapja annak, hogy egyáltalán inkasszóhoz mert, folyamodni e, e, bárki is, és ennek az az alapja, hogy az előző önkormányzat egy egyszer már megsemmisített szerződést kvázi idézőjelbetében módosított, és elfogadott egy olyan kötbért, e, belefogadott meg elfogadott a szerződésben egy olyan kötbért 9,7 milliárd forintról, ami semmiféle alapja nincs. Majd ezt követően egyetlen lépés sem tett annak érdekében, hogy a szerződésnek megfeleljen ennyi egyszerű ez a dolog. Tehát lehet azt mondani, hogy a jelenlegi önkormányzat mit miért nem lépett meg. A jelenlegi önkormányzat semmi olyan lépést nem tett, ami ahhoz vezetett volna, vagy vezethetett volna, hogy ezt a bizonyos összeget levegyék. Én ezt nem állítom, állítom de a... lehet, hogy többet is lehetett volna tenni. Én idézem a 24. hú írását. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a cégek jogi képviselője a keletben lezajlott Tabaj őszik hatalomváltás után. Én ezt egyébként szintén ezt nem hatalomváltásnak látom, de mindegy, ez Nem mi mondtuk? Nem, nem. Egyszer találkozott az új ellenzéki polgármesterrel hozzá, Éve, hogy a kerületben te vagy többségben, tehát az ellenzéki polgármester is, ugye ezek mind olyan politikai szövegek, hogy ez mi? Mi az ellenzéki polgármester? Ők viszont, ő, viszont, nem, ő, ő viszont eleve semmisnek tartotta a megállapodást, ezért nem teljesítette a benne foglaltakat. Na most az, hogy te valamit eleve semmisnek tartasz, az lehetséges, mint magánember. De mint polgármester akkor tekinthetsz valamit semmisnek, hogyha neked azzal kapcsolatban egy jogi dokumentációd van, amely jogi van. dokumentáció, ha volt, nem akkor... Nem érdemes tovább mondani. János van. De akkor Az hogyan is, Hát most mondom, törvényellenesen. ha hát próbáljuk már megérteni ezt a dolgot. Ez nem egy törvényes eh, jogilaz eh, legitim eljárás, ami itt történt. Erre egy másik szó is, erre lehet azt mondani, ez rablás, lopás, Erre nem volt jogi akkor alapja. Akkor azt De ugye egy ilyen... el is ismerték. Bármit, Hát azt, hogy ez az eljárás, amelynek a keretében egy, egy végrehajtót felhatalmazott erre a szóra, az nem felel meg a törvényes előírásoknak. Azért függesztette fel a bíróság, és azért, hogy egy újságíró a 24.1 vagy bárhol máshol mit ír, az az újságíróval én soha életemben egy szót nem változtattam. Úgyhogy meg megtudnám például, hogy honnan szerezte az információit. Tehát ez nem, nem, nem, ez nem így van, ne, hogy... Ne tudd meg szívesen, mert ugye információvédelem van. Tehát én egyszerűen Akkor vagyok az egy ügyvédel, meg az... a bíró, meg az ügyész, minden eljátszol ezt. a utána, ezt csak mondom, Jó, hogy értem. ez egyszerűen abszolút, így történik. De, De el fog rendeződni. E, azt kérdezem tőled, hogy ilyenkor egyébként milyen jogi lépés tesz egy önkormányzat? Azon kívül, a bírósághoz fordul. Hát minden szinten <gül> megindítottuk mondjuk így a jogi folyamatokat, bírósághoz fordultunk, kértük a... Ilyen esetben mennyi időn belül kell a bíróságnak döntést hozni? Hát a bíróság tegnap összült, és meg is hozta villám gyorsan ez a felfüggesztésre vonatkozó döntését. A, a országos közjegyzői testülethez fordultunk panasztal... Ah, mert a közjező tevékenysége okán. Így van, így van. Minden ö, lehetséges lépést megtettünk. Ma, a panasz napon a, a panasz azt tartalmaz, hogy ilyet nem lehetett volna csinálni, és kérjük ennek a legszigorúbb kivizsgálását, hogy ez hogyan történhetett meg mégis. De hogy mondjam még Figyelek. azt, hogy egyébként a, a, a, a beruházó vagy a... Ö, elvileg vevőnek számító Kft. és az önkormányzat között van egy, több egy éve húzódó, vagy három éve Igen. húzódó per, amit már mi indítottunk el. Annak ma lesz egy újabb tárgyalási fordulója, és könnyen lehet, hogy ezen a tárgyalási fordulón a bíró vagy szünetelteti utána, vagy hoz végre egy döntést, de mindenféleképpen, és ezt csak azért említem, hogy ne legyen már az a narratíva, hogy az önkormányzat nem tetsen. Én ezt tökéletesen de, értem. Eljárást de a beszélgetés. Egy nyilvánvalóan nem fogom elmesélni, mert nem azért zajlott, de ott szóba került az, hogy, és most a saját dolgomat mondom, nem a tiédet, mármint, hogy nem a tesz szövegedet idézem, mert magamat idézhetem, hogy, hogy azért van olyan, ez most ilyen elegánsan szokták mondani, hogy proaktív, de itt valójában a proaktivitás ugye magyarul azt jelenti, hogy amikor az ember azt érzi, hogy bármikor bekövetkezhet, miközben nem tudja, hogy bekövetkezik, egy olyan történettel áll elő, ami nem a Kazinci, hanem ez a Király utca, és akkor azt mondhatja a Niedermüller, hogy én szóltam időben, ha nem történik semmi sem, az tök jó, nem. de oké, okay, nem az szóltam időben, nem, nem erről van szó, hanem abban a pillanatban. Tehát próbáljunk már megsekké, hogy mivel józan paraszti észre gondolkodni. Az új önkormányzat átveszi a hivatalt, ugye? Így. Elkezd különböző ügyekkel megismerkedni. Így. Viszonylag rövid idő alatt rájön, hogy van valamiféle gyanúsúgy. Nem vagyunk a vadnyugaton, hogy csípőből elkezdjünk lövöldözni, hanem akkor mit csinál? Az én felfogásom szerint egy normális önkormányzat. Megbíz egy ügyvédi irodát azzal, hogy tisztázza ezt az ügyet. Mindenféle fajta átvilágításokat végeztünk, nem csak a Ceglédirodával, hanem nemzetközileg uh -huh. elismert pártatlan ügybédirodákkal, És akkor kiderült, hogy van ez a Kazinci utcai a király utcai akkor nyilván ezeket részleteiben, jogilag megalapozottan megvizsgáltuk, és mind abban a pillanatban amikor ezt szükségesnek véltük, vagy amikor tették ezt a rendelkezésünk záró információk, akkor elindítottuk a, a, a jogi eljárást. Tehát azt az egyet, hogy mondjam, mondani, hogy mi nem csináltunk semmit, az egy tévedés. Nem, nem, nem, az, nem. Mi csináltunk, az a, az a megalapozott, nem fogunk elmenni a tévébe, mint egyes országgyűlési képviselő, és össze-vissza beszélni, mert annak semmi értelme. Hanem tisztázni kell ezeket az ügyeket, és mi pontosan ezt az utat járjuk get it. Nem akarok neked így tanácsokat adni, de mégis ezt teszem. Talán a Breyer-féle tévével el lehetne érni azt, hogyha nem is a legjobb pillanat lenne, de hogyha a bajkaival egyszer hármasban ülnétek ott, de ha gondolod, én is megpróbálkozhatom ezzel, mert csak nálam a bajkai se szerepelt, de a Brayer azzal a végtelen szimpátiával, amivel téged fogad, ugyanazzal a végtelen szimpátiával fogadja a bajka Istvánt is, megtestesítve azt a viccet, amikor ugye a Kóna Grünt, a Grün a, a szídja, és mind a kettőnek igazat ad a rabbi, majd amikor a bóher kérdezi, hogy ez hogy van, akkor azt mondja a rabbi, neked is igazad van, fiam, de ez ebben az esetben csak egy példabeszéd és nem jó a konkrét esetre minden vonatkozásban. Én ezt rosszul tűrném a te helyedben. Hát én sok mindent rosszul tűrök, sok mindent jól tűrök, de ez teljesen mindegy. Én ezt ért... Az, hogy én mit tűrök és hogyan, az egyszer nem érdekes. De én annyiban érdekes, Péter, számára. annyiban érdekes, hogy nem mindenki hallgat káig nem mindenki néz Brailler Ugye, mit mondanak az emberek? Már megint ingatlan ügyek vannak Erzsébetvárosban. Ismered az effektet? Igen, természetesen ismerem. Látom is, hogy mindenkinek van ezen, ezzel kapcsolatban véleménye, újságcikkek jelennek, meg blogbejegyzések születnek korábbi polgármesterektől. Tehát én ezeket mind értem. Mindettől függetlenül én a legszigorúbban fogok ahhoz ragaszkodni, mert nem nagyon látom, hogy más lehetne csinálni, hogy ezt normális jogi eljárások keretében kell tisztázni. Én ismerem a rendelkezésnek, nem fogok erről majd beszélni, ismerem a rendelkezésünk álló adatokat, azt gondolom a napnál világosabb, hogy itt ezekben az ingatlan ügyekben mi történt, ez mi történik, de hagyom, hogy ezt a bíróság mondja ki. Én nem fogok senkire újra mutatni, mert nem én vagyok a legfőbb. Jó, csak ugye felverült, ugye az hosszú időn keresztül lehetett erről hallani, olvasni, hogy milyen csontvázak, így és úgy. Ugye én már nem egy önkormányzattal dolgoztam együtt, hogy nekem már ebben óvatal kell bánnom, mert egymással szemben esnek ki az előző vezetés az újra, az újra, régire, de időben előre haladva mutogat, de az, amit itt feltétel... Illetve neked tudnod kell, hogy mindaz, amit az előző vezetés Vattamány Zsolt vezetésével létrehozott konstrukcióban, ott a királyutcában, ha én jól olvasom azt, amit te írsz, amit más írnak erről, az arcpirító, és ez nem egy jogi kategória még. Ugye én ezt többször elmondtam talán éppen ma is már, hogy ugye ezek az ingatlan ügyek, amelyekről szó van, ezek nem... Az utóbbi kilenc évben, tehát igen. nem Vatamány Zsolt alatt történtek, hogy csak folytatódtak. Ezeknek voltak előzményei. Voltak olyan előzmények, amelyeknek a nyomai már így a sivatagi homokba elvesztek, voltak olyan előzmények, amelyeket világosan lehet látni, de ezekben a konkrét ügyekben, vagy ebben a konkrét ügyben, a Kazinci 23-29-ben, ez a napnál világosabb, hogy a korábbi Vatamány előtti önkormányzat megszüntette ezt a szerződést kilépett belőle, fölmondta, lehet keresni hogy a szinonima szótárban milyen szavak vannak ezzel kapcsolatban, az nem igaz, hogy ezt a szerződést, amit semmisnek nyilvánított az előző, a hatamány előtti önkormányzat, azt lehetett volna módosítani. Azt lehetett módosítani, ott egy új szerződéskötés történt, és pontosan erről van szó, mert ebbe a szerződésben, ebbe az új szerződésbe került bele ez a 9,7 milliárdos kötbér, és az összes többi teljesíthetetlen feltétel. De ez nem a Király 25 27 29 az a. De jól. arról beszélünk. Jó. Jó, mert ugye annyi, ugye legalább három különböző történet van most már párhuzamosan. Hát nagyon sok történet van igen. Ugye egyszer van a Király utca 15, igen, egyszer van a Király utca 23-29, és van a Kazinci utca, az úgynevezett Kazinci utcai projekt, ez a Kazinci utca 1648, ez a három ügy fut most. A bíróságokon erről a három üről írnak most folyamatosan a, a különböző újságok. Ez az, ami felkelti az érdeklődést, de nagyon nyilvánvalóan, lényegében ugyanazok a szereplők játszanak fontos szerepet, és emellett vannak más ügyek is, de mi nem ingatlan ügyek, hanem... De van még itt élet. ingatlan ügy... Uh... És hozzátéve arra, amit mondtál, én azt érzékelem, hogy ha bár hogy 2000 elején még a Humboldt féle önkormányzattal kezdődött a történet, illetve nagy úrnak az áldásos tevékenységével, de ahogy én látom, ezeket a fonalakat később más önkormányzati vezetés is felvette, mert hogy ezeknek a pénzügyi része vonzó volt, miközben a politikai vonzat megváltozott. Igen, de az, az, azért mondom, hogy ha ö, ö, az önkormányzatok vezetésében nincs is kontinuitás a 20 évektől e, kert, e, Ebben van. Igen, ebben van, ebben nagyon világos kontinuitás van. É, még azt is mondanám, hogy hasonló érdek is Igen, voltak. Igen, és, és hasonló akciók, vagy, tehát itt nem arról van szó, hogy, hogy mondjam csak az egyik, vagy csak a másik, nem, itt ez egy ilyen kollektív elfoglaltság volt. Ugye azt látni kell, hogy a hetedik kerületben, Király utcában rendkívül nagy érték vagyon van, és hát ez a vagyon sokaknak megtetszett különböző befektetőknek ilyen Kft, olyan Kft, és sajnálatos módon nagyon úgy tűnik, hogy különböző önkormányzati politikusok is segítettek ezeknek az ügyleteknek a lebonyolításában. Mit lehet tudni a Ligetszikti projektről, mert az is megkapta. Nehéz eldönteni, hogy Vince Miklós írása, e az végül is, hogy új részletek derültek ki a Városliget mellé tervezett városnegyedről, az pozitív vagy negatív, de minden esetre ott is pedig még el se kezdődött, vagy csak még az ecsetvonások vannak meg, már ott is olyan hangok vannak, hogy hát erről is később ki tudja, hogy milyen kontextusban lehet majd beszélni. Ez, ez, ez, ez utóbbi, tehát amelyik arra utal, hogy itt esetleg valami gyanús ingatlan panama van, arról én nem hallottam. Itt kétség kívül van egy konfliktus, de ez nem a ingatlan a körül van, hanem a körül, hogy azon a bizonyos részen, a Damjanic utca, Rottenbiller utca környékén, hol van egy, hát most egy ilyen egészen lepusztult, viszonylag nagy telek, hogy azzal mi legyen, arra milyen épületállományt lehet beépíteni. Ebben a pillanatban, ezzel kapcsolatban semmiféle fajta végleges döntés nincs. Egyedül egy dolog történt, hogy a beruházó, amelyik egy német beruházó társaságban dolog az egész építkezés mögött, vagy tervezett építkezés mögött, az kiért egy nemzetközi ötletpályázatot. Ez a nemzetközi ötletpályázat, ott ki is van állítva, meg lehet nézni, oda lehet menni, de még egyszer mondom, hogy harmadszor, ez egy ötletpályázat, ez nem építési engedély, nem tudjuk, hogy ebből bármelyik is meg fogja valósulni, semmi ilyen nincs. Most nyilvánvalóan azok után, hogy látszik, hogy van a lakosságnak egy része, amelyik ellenzézt a projektet, akkor most tartunk különböző fórumokat, meghallgatunk mindenkit, megnézzük, hogy az érvek és az ellenérvek azok hogyan viszonyulnak egymáshoz, és majd utána lesz valamikor döntés. Egy biztos, hogy az a telek, az a viszonylag nagy telek, ami most ott van, jelenlegi állapotában nagyon durván rondítja a környezetet. Most azon lehet vitatkozni, hogy az a Lakások kellenek-e, mennyi park kell, mennyi zöldszerület kell, ezeket mind meg lehet vitatni, ezek szakmai kérdések, de e körül semmiféle fajta olyan narratíva nincs, mint a király utca körül. Kérdezném, hogy mi a helyzet, van-e bármilyen fejlemény a bitcoin ügyben? Hát én nem tudok róla, a rendőrség nem tájékoztatott semmiről, mi csináltunk egy belső vizsgálatot, annak az eredményét rövidesen lezártuk tegnap, ennek megfelelően ma, holnap nyilvánosságra fogjuk hozni, és a rendőrség semmi egyébről nem tájékoztatott minket, El, elvitték annak idején az eszközöket, azóta kértek adatokat, meghallgatták. Ez a, a saját vizsgálatotok, amit majd napfileg... Valaki kérdez talán, ha nem kérdez, akkor meg elköszönök tőle. Jó Amint reggelt! Akkor hát semmit jó. Igen, hát a termeket, igen. Van, van. A népszerű rádióműsoroknak vannak ilyen modarai, tudod, mint amit az ökröknél is van, és akik csipegetik ki belőle az apró állatokat, és most már nekem is lett két vagy három hallgató, vagy néző, aki nem egészen szalonképes szövegeket mond, de mindenre ugyanazt mondja, és ráadásul makókva, és most vele ismerkedhettél meg. Régen volt számozonosító, de az se ki de mindent, de. és én vagyok a telefonos kisasszony a bolgár úrnál. Szóval, hogy ez a ti amit napvilágra hoztok? Igen, ezt nyilvánosságra fogjuk hozni. Még egyszer mondom, ma a legkésőbb holnap, a rendőrségi vizsgálatról meg majd mondom a rendőrség az előbb-utóbb felvilágosítást. Engem nem kerestek, még egyszer mondom, voltak, akiket tanúként kihallgattak, bekértek különböző dokumentumokat, de semmi további tájékoztatást nem kaptam, és én meg nem tolakszom ott, hát szépen békésen és nyugodtan kivárjuk azt, amíg a nyomozás lezárul. Makrohasználat! Mostan elment a hang, nem hallottam. Elment a hang, mert ugye ez egy régi, csak én is magamra is terhelő dolgokat mondok, most nem ez következett be, felvettem a telefont, Vajon megint ez az ökörtelefonnál el, akit nem így hívnak, csak én most így nevezem, de ilyenkor nem szólnak bele, csak adásba mondanának valamit, és azt is elmondom Aha. neked, hogy én elég magas üzemi hőfokon készítem a műsorai üzemét. ez egy fontos dolog, én az egész életemet magas hőfokon élem, ha nem élem magas hőfokon, nem érzem magamat önazonosnak, és hát nem vagyok rá büszke, de előfordult már, hogy kikapcsolódva az adásból egészen minősíthetetlen hangnemben küldtem el a hallgatókat. Egyrészt Aha. mindig sikerült pont azokkal beszélnem, mindig sikerült kikapcsolni a mikrofont, mert elég lett volna egyetlen egyszer ezt elmulasztani, és utána vágyakat kaptam volna, vagy szárnyakat kaptam volna vágyaimhoz, de azért azt, amit velem kapcsolatban elkövetnek emberek, nincs az az alkotmánybíróság, amely azt mondhatná, hogy nekem azt tűrnem kéne, és nem tűröm cserébe, akikkel beszélgetek, és őket ír alantas támadás, azt se tűröm. És ha már itt tartunk, akkor kilépve abból a körből, bár a maszkot még megkérdezem, azért egészen elképesztőnek találom, amikor duró-dóra azt mondja, hogy érdemes volt könyvet ledarálni, hiszen Varga Judit igazságügyminiszter teljesen nyilvánvaló, hogy az ő akciója nyomán jött arra rá, hogy mit szabad családoknak, és mit nem. Ugyanebben, hogy ezt nem kommentálom. Szabad nem ember vagy. maszk használat. Hát maszk használatot azt, hogy szintén tegnap nyilvánosságra hoztuk. Ezt az egész kerületbe kötelezővé tettük, egyeztettünk a környező, illetve a szomszédos kerületekkel. Ott is ugyanezt követik, nincsenek alternatívája. Hát most nem lehet azt mondani, hogy a dobutca, most például a Dobutca egy és tíz között kell maszk, és a 10 és 20 között még nem kell maszk. Ér ér értelmetlenséget nem érdemes csinálni, e, mindenütt maszkot kell hordani. Ez egyébként a, e, Európa, és mindjárt az a tapasztalat, hogy ahol ilyen szigorú és általános maszkviselés előírás van, az ha picit is, de segít, és néha nem is picit segít abban, hogy a járvány terjedése megálljon. Na, most sikerült elküldene oda a soron kívül, ahol egyébként Jó, az nem. még nem tettem meg. Jó, Azt kérdezem tőled, de ha följebb megy a konkrét vagy nem konkrét vérnyomásod, akkor mit csinálsz? Elmész sétálni, horgászol, beveszel két eu vagy nem vagy hajlandó válaszolni ügyvéded nélkül? Hát ne. meg Vannak dolgok, amiket nem mesélök el. De vannak egyéni módszereid? Néha hallgattuk egy kis zenét. Én most vettem egy perényit. Egy bach dupla. Tenep jelentős investíció volt. Igen, Az igazság az, hogy én... Ennél földhöz ragadtabb vagyok, én van néhány ilyen hozzám hasonló öreg ember, akiknek a szavorkás dalaikat szeretem hallgatni. Mindig ugyanazt? Hát nem mindig ugyanazt, de az előadók köre az nem túl népes. Azt van kérdezem tőled, mert kicsit egyoldalú volt a műsor, részint én részint az élet hozta így, de maradjunk abban, hogy én nem fogom másra. Van-e bármi, amit fontosnak tartasz, és amit nem kérdeztem, de szükségesnek tartod elmondani, és ez most nem udvariaskodás a részemről? Nem, nincs semmilyen, hogy kicsit udvariatlan meg fog tűnni, amit most mondok, de lassan mennem kell. Nem, nem, nem, nem hát 8 óra 1 perc van. Így. Szabad utodra vagy Én is nagyon szépen köszönöm. Önök egy támogatott tartalmat hallottak, ha nem vették volna észre. Rövidesen felhívom a Evics beledeket, a változatosság kedvéért. Istenem. A régi műsorok hangulatára kezdünk emlékeztetni. De szerintem ez nem baj. még az apropótól az ember néha eltekintene. egyszer telefonált, köszönöm. Barna János karcagról legalább bemutatkozik, csak utána mondaná minősíthetetlen dolgokat. Ez a monyok, ez a másik, ez csak úgy monyokja. Most itt lenne egy tál hideg víz, akkor abban megmosnám az arcomat. Az elsősorban azért nem lenne jó, mert ez a pad egyébként is, bár ez vad jó járítólag, tehát nem örülne azt hiszem a víznek. Annak idején a Beethoven minden vizet tiltott pult közel volt. Merjen fölvenni? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiolva úr! Miben állhatok a rendelkezésére, drága asszonyom? Nagyon jó a műsora. Úgy gondolom, hogy nagyon jó műsort készít. Minden nap nézzük, és nagyon jó zenéket játszik. Át fogom adni a fiala úrnak. Jó reget akkor vagy itt a következők. Jaj, jaj, jaj, jaj. jaj, Ilyenkor mindig, tehát régen volt ilyen, hogy beszélgettem, és már ilyen emberekkel nem könnyű beszélgetnék, de volt egy soroksári úton lévő asszony, akivel beszélgettem. Úgy látom magam előtt, hogy ül a lakásban egy telefonnal, és időnként megnyomja a ridáját, és aztán ezt mondja. Tehát ez hogyan van? Vagy egy beteg ember? Akkor mit csinál kilenc után? Jó reggelt! Jó reggelt! Én a holnapi reggelt várom a szokásos reggeli, péntek reggeli kiúr vezető számmal mindig beszok a péntek reggeli. Hát még Máté Gáborral nem is számolt, pedig ő lesz aztán valamikor 8 óra 20-tól. <tos> Náta, amikor a mondták nekem azt, hogy fiatal ember ide nem lett volna szabad bejönnie, akkor nem is tudom, hogy mire figyeltem jobban a fiatal emberre, vagy hogy nekem oda nem lett volna szabad bemenni. Én állandóan állandó helyeken vagyok, ott, nem lenne szabad bemennem. Jöjjök. Fiala János vagyok. Önben ki tisztelhetett? Jó reggelt! Mondok. Jó reggelt! Jánoska, én csak dicsérni szeretném a műsorát, csak félbe szakítasz sajnos. Érted? Azért ne van, én önnek nem vagyok Jánoska. Na jó, most pedig mondom, hogy el So many different songs We had just one world. But We live in different elszórakoztatlak téged egy ideig, de adásban szabad? Abszolút. Támogatott tartalomban. Már a reggel úgy kezdődött, hogy összehoztak Déri Tiborral, akit nem ismertem meg, aki Újpest polgármestere, és akivel egészen minősíthetetlen körülmények között váltam el, vagy pontosabban mondva vált el ő tőlem. miután volt egy konfliktusos um, um, rádióbeszélgetésünk, még a rádió nem, az már a civil rádió volt. Az embernek mindig vissza kell emlékezni, hogy éppen hol voltak egy fejáncsi, melyik átkosban és hát azóta nem beszéltünk, nem is találkoztunk, én nem ismertem meg, kezet nyújtott, ami engem meglepett, mert eddig nem voltunk ilyen viszonyban, egyszer találkoztunk az újpesti önkormányzatnak a lépcsőházában valamikor, amikor az utolsó számlámat adtam le, és akkor pillanatok alatt elviharzott, pedig én még még lépcsőház, igazi lépcsőház effekten megpróbáltam utána vetni magam, de aztán ez elmaradt, így kezdődött a műsor, és aztán mára sikerült elérnem, amit te szerintem azért már tudhatsz, azért nem tegnap kezdtük az együttműködésünket, és lettek fix ilyen káanyázó telefonálóim, de nem olyanok, akik egyébként egy konkrét megnyilvánulás alapján küldenének engem el, mert adott esetben Orbán Viktort nem kedvelem, vagy bárki más, de Orbán Viktort nem kedvelem, ki lehet vívni különböző emberek haragját, miközben Orbán Viktor nekik nem rokonok, de ez egy ilyen világ, ezt te is ismered, és ez csak az, azért mondom neked, mert annak, hogy pontosan idézném, amikor téged fölhívlak, akkor ugye én fölveszem a telefonkajdlót, mert ezt ugye így kell csinálni, és telefonos kisasszonyok sincsenek, és amikor fölveszem, általában vonal szokott benne lenni, de most, amikor felvettem, az egyik ilyen fix telefonáló mondta nekem ismét azt, hogy a k hogy közben fogalma nem volt, hogy nem adásban van, hanem az én fülemnek mondja immáron ezt, és abban van valami megmosolyogtató, független attól, hogy aztán elér egy akkor az ember vagy elmegy futni a normafára, vagy jelentősebb alkoholfogyasztásba kezd, vagy olyan tevékenységeket folytat, amelyeket azért nem mesél el, mert saját magára terhelő adatokkal nem szolgál. Már kérdeztem a Niedermüllert előttet, hogy amikor felmaid nála a pumpa, akkor mit csinál? Ha nálad fölmegy a pumpa, akkor mit csinálsz? Biciklizel? <gül> Biciklizni szívesen egyébként, igen, tehát ez hozzátartozik a... De fel a hegyekbe. A mentális egészségemhez igen, igen, igen, igen, bár ilyenkor tényleg egy kicsit nehezebb, úgyhogy ilyenkor egy ilyen szobabiciklihez rendkívül hasonlatos eszközre teszem fel a kerékpáromat itthon, amit görgőnek hívnak szaknyelven, és gyakorlatilag összekötöm a számítógépemmel, kiválasztom, hogy Londonba, New Yorkba, vagy hol kívánok kerékpározni, és egy 8-10 ezer másik megszállotta közösen gyakorlatilag egy videójátékot játszom azzal a különbséggel, hogy ha gyorsan tekerem a biciklit, akkor gyorsan megyek, ha lassan-lassan, ha emelkedő jön, akkor emelkedő. Kifejezetten covid és karanténkompatibilis sporteszköz. Ráadásul a nettó bruttó aránya igen kiváló, mert ha a uhányzást és az öltözést is mögé teszem, akkor az egy óra edzés, az egy óra tíz perc alatt megvan, ami nagyon kevés. Én ráadásul Mikor nem kell messze Így van, így van, így van. E és ezt a családtól elkülönültem? A családtól megpróbálom elkülönülteni. A ilyenkor az... zavarható? A, mit zavarható, a gyerekek előszeretettel nézik a nyilaki Parkot, ahol e, szoktunk tekerni, és akkor néha ez egy ilyen, kívülről valószínűleg elég furcsán. A kívül, fejhallgató a program, is, a, vagy fejhallgató nincs? Fejhallgató van a fejemen, és közben a két gyerekem ott ül, és e, csodálja. És mit hogy, hallgatsz? Hogy, hogy milyen. Hát alapvetően azért e, én az a vagyok, aki a Guns N' az ECD-szűn keresztül jó, de, minden ezen, mozgal. New York hangjai nincsenek? Lehetne, lehetne de tulajdonképpen a madár és az egyel inspiratív, mondjuk a Night Train-nek a koncert verziója, hogy megdicsérjem a múltkori zeneválasztások. Itt van nálam, 3 9 után az lesz, csak addig állandában beszélgetek valakivel, ez egy ilyen műsorban előfordul. Azt áruld el nekem, hogy ez mennyi idő körülbelül, amíg tekersz? Hát itthon egy órákat szoktam menni. Sajnos az van, hogy a kinti kerékpározás az egyjel nehezebb kérdés, mert azért ezek a 80 és 150 kilométer közötti távok azért azok bizony időigényesek, úgyhogy ha kint tekerek, akkor ezt jellemzően inkább hajnalba próbálom megtenni. És segít? Ezt nem tőlem kellene megkérdezni, hanem a kollégáimtól, akik közvetlenül velem, velem dolgoznak. Én minden esetre jobban érzem magam után. Te szoktál ordítani? Talán effektív ordítani nem, de azért előfordul, hogy felfelemelem a hangomat. igen És nyilván ebben a karantén és Covid helyzetben, ami mentálisan azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon megterhelő, hiszen én azért nem végtelenül sok, de azért egy léptékébe 150 emberrel mégiscsak együtt dolgozom, ahol a... A nettó vírustagadótól, a vírus rettegőig, a fatalistától, a, a krónikus szorongóig gyakorlatilag minden és mindenki megtalálható. Azért nagyon nehéz ezt úgy összehozni egy munkahelyen. homeoffice és benti munkavégzés nyilván építkezni nem lehet. Otthonról administratív folyamatokat ki lehet telepíteni, de hogy mindenkinek lehetőséghez képest a komfortérzete megmaradjon és biztonságba érezze magát a saját standardjei alapján, ez egy nagyon nehéz helyzet, és azt látom, hogy a, a mentális állapotot, és nyilván az enyémet is ez végtelenül megterheli, hogy gyakorlatilag folyamatosan ezzel kell foglalkozni. Neked nem korai az időpont, de én reggel 7 és 7.30 között vagy valamelyik kollégámmal, vagy valamelyik hr sel beszélek arról, hogy egyedi döntéseket kell hozni, mert X köhög Y találkozott a testvérével, akiről már tudjuk, hogy pozitív, és a többi, és a többi. E, hogyan is legyen, küldjük-e haza az egész céget, csak azt a szobát, e, hogyan tartsuk fönt a működő képességet, és hogyan szervezzük át az aznapi és a heti munkavégzést. Ez egy gondolkodtató feladat mindenkinek, ez egy új elem, eddig nem volt benne a, a vállalati kultúrában. Feltudtam tételezni, ugye nekem egy fokkal annyiban, vagy több fokkal könnyebb, nehezebb nézőpont kérdése, hogy egy, egy, egy személyes üzem vagyok, ráadásul én a rendkívüli helyzeteket mindig szerettem. Úgyhogy amióta veszélyhelyzet van, én sokkal jobban vagyok. A uh, Anyukám em... azt mondta annak idején, hogy a vesztedet érzett fiam. Ezt én soha se értettem, de mire megértettem volna addigra anyám meghalt, és nem is biztos, hogy pontos magyarázattal tudott volna szolgálni. Apám szerint szeretem a vérszagot. Ezt, ezt el is magyarázta, de az nem stimmelt. És ebben ugye az volt a dolog lényege, hogy ő szer, szerintük kevésbé kéne konfliktusos életet folytatnom, miközben ők se voltak minden vonatkozásban kerülők, Hát velem kapcsolatban végképp nem, hiszen ha kerülők voltak volna, akkor nem járnék 17 éves korom óta psihátréshez, amivel nagyjából egy ilyen magyarországi vudi jelen vagyok. De ez a nem bírok megülni a fenekemen, effekt ez, amióta a miniszterelnök úr fogta és sajnos kihirdette a veszélyhelyzetet. Nem sajnos, a helyzettel kapcsolatban mondtam, hogy sajnos az rám kifejezetten ösztönzőleg ható. De elkezdtem mondani egy mondatot. Mm, tulajdonképpen kevésbé fontos, de valóban... Szóval én a harmóniában egyen jobban érzem magam, úgyhogy az energiáimat alapvetően... Én is alap, bírom a harmóniát. Figyelj, ez nekem nem... Azért nem stimmel, amit mondasz, mert én ebben az egyébként sok szempontból diszharmóniát árasztó közegben próbálok harmóniát teremteni, nem feltétlenül harmonikus eszközökkel. És ezzel tökéletesen leírtam azt, amit gondolok, érzek és cselekszem. Én nem kihasználom ezt a helyzetet, hanem felhasználom arra, hogy egy sor dolgot láthatóban, érezhetőben tudjak csinálni éppen a kontúrok változása okán, de nem a diszharmóniát akarom fokozni, hanem azt a harmóniát akarom létrehozni, amiben egyébként kevésbé érzem otthon magam, de hát ennyiben tényleg a vesztemre török. Azt kérdezem tőled, hogy saját rendészete van-e a Városliget ezért? Én ezt azért kérdezem, hogy amikor játékszabályokat, amelyeket nem játékszabálynak hívnak, de én most játékszabálynak neveztem, őket be kell tartani, akkor ezzel kapcsolatban a saját személyzete van-e? Mármint a városligetben, nem az intézményben. Bár az elsőre egy esznók versenynek tűnik, tulajdonképpen mégsem az, és az is választ tudnám megjel megjelölni szerkesztő úr ebben a e, helyzetben, ugyanis <coughs> nagyon fontos, amit kérdezel. Tehát ugye a ligetben erről nem tudunk egy homogén egységként beszélni a Városligetről, hiszen itt vannak intézmények, vannak parki területek, tehát a szó klasszikus értelmében hatósági jogkörünk, mint olyan természetesen nincsen, hiszen az, állam, az erőszak az állami monopólium, tehát ilyen szempontból a, a rendőrség és a fővárosi, most már nem közterületfelügyeletnek hívják, hanem ugye Föri-nek, önkormányzati rendészetnek. Ez a két olyan szervezet van, ami hatósági jogkörrel bír. Ilyet a Városliget ZRT nem is tudna kapni, és nincs is, de ettől függetlenül természetesen mondjuk biztonsági űrök vagy gondnokok ott vannak a ligetben. Egy nagyon vegyes szerkezetű biztonsági protokoll működik, ahol a a hoszteszektől, akik irányítják az embereket mondjuk a játszótéren, a park gondnokokon át, a nagy játszótér vagy a Millennium háza bezárását és mondjuk vagyon és személyvédelmét ellátó biztonsági őrökön keresztül, az önkormányzati rendészekig és végső soron pedig a rendőrökig elég sokan vesznek részt abban, hogy a Városliget a lehetőségekhez képest egy üzemelő, működő és nem utolsó sorban biztonságos hely legyen, ebbe próbálunk valamit. Ki az, aki az esetben ebből a körből figyelmeztethet maszk használat kapcsán? Természetesen a, a biztonsági őrök is figyelmeztethetnek, de ők nem foganatosíthatnak mondjuk maszk, maszk használat kapcsán semmit. Ugye itt van egy érdekes kérdés, a fővárosi önkormányzati rendészet, azaz a Föri, az, aki gyakorlatilag a szabálysértések tekintetében, és ugye a maszk használat, mellőzés a szabálysértésnek minősül, jogosult fellépni a, a városligetben. Ugyan az most egyébként magára a Városligetre. Mennyiben egy használatos, mennyiben egy nem használatos, mennyiben egy korlátozottan használatos terület? Ez is egy gondolkodtató feladat volt a tegnap előtt megjelent kormányrendelet alapján, hiszen hogyha az ember elolvassa a vonatkozó szabályozást, akkor azért itt a a jogszabálynak a szellemisége az alapvetően azért arra mutat, hogy mindenki a saját felelősségi körébe hozzon olyan döntéseket, amelyek ebben a pandémiás helyzetben Jó, a vírus terjedik. A városliget és... az most ez e tekintetben zuglóra hagyatkozik, vagy a városliget zértére a tekintetben, hogy kell-e használat vagy sem? Ugye a maszk használat tekintetében a kormányrendelet elég világos, mert, ő a, mert világosan azt mondja, az hogy park... Van hogy a park, ö, parkokban ö, nem kell maszkot hordani, úgyhogy ilyen szempontból még nevesítve is van a, a Városliget, ö, de van valóban szürke zóna, tehát mondjuk a kutyás élménypark tekintetében ugye a kerületekhez telepíti a jogot, hogy a kerületen belül az önkormányzatok hozzanak döntést arról, hogy mondjuk a Kutyafuttatókat, kutyás parkokat, milyen rendszerben üzemeltetik? Először hogy bezárják-e én... vagy sem, mondjuk Karásongerge nyilvánvalóvá tett, hogy ő nem zárná be őket? É, valóban így van, tehát ugye az önkormányzatiságnak ez, ez egy egyértelmű lenyomata. Hát figyelj, maradjunk ennél az egy konkrét dolognál. Tudnom kéne, de nem akarok rossz számot vendenni. Hány kutyafuttató park van most a Városlig ezértében? Nem most, tehát nem úgy értem, hogy most, hanem ma, hanem ami egyébként erre a célra szolgál. Fizikálisan egy darab van, és a másiknak a megnyitása pedig egy hónapon belül Esedékes, talán ez a helyes okay. kifejezés. Ez az Meglátjuk egy. Ez most működik a... vagy nem működik? Vagy most ne... működik. Ebben a másodpercben működik. De honnan veszed azt észre? Van valami jogszabályfigyelő, valami, valami, valami program, ami egyébként számodra megmutatja azt, hogy a kutyafuttatóval kapcsolatban milyen önkormányzati döntés született vagy felhívnának ezzel kapcsolatban? Honnan tudnád te ezt, hogyha Netán egyébként az önkormányzat úgy döntene, hogy Nem. Mm. Igyekszünk figyelni a vonatkozó jogszabályokat, én nagyon vízom benne, hogy a 14. kerületi polgármesterrel van olyan a személyes kapcsolatunk, hogy adott helyzetben ő is szólna, beszélnénk erről a kérdésről, de ebben a másodpercben a kutyás élménypark egyébként nyitva van. Igyekszünk a józenész határai mellett, mert itt azért túl a, a, a konkrét norma szövegen, nyilván arról szól az egész kérdés, Megpróbáljuk nyitva tartani a játszóteret, hiszen ma nincs a játszóterek bezárására vonatkozó döntés. Megpróbáljuk nyitva tartani a kutyás élményparkot, hiszen nincs olyan döntés, ami alapján ne lehetne nyitva tartani. De abban a pillanatban, amikor túlzott telítettséget mutat, és amikor valamiféle... A túlzott telítettség most más, adatokra, más adatokkal operál, mint korábban? Itt nyilván az a helyzet, hogy a... E jó és gondos gazda felelőssége belépett. Jó, de akkor egyenlépjünk kénetben. vissza. Az, hogy ezek működnek vagy nem működnek, ez kinek a döntése? Ez ebben a másodpercben a Városliget ZRT döntése. Te megtehetnéd, hogy bezárja őket? Én megtehetem. megtehetném, hogy bezárom ezeket, mint ahogy azt is megtehetem, hogy nyitva tartom ezeket. E, Mi a te felelősséged, miközben ez nem biztos, hogy a legjobb kérdés? Szerintem száz ban Mi alapján döntesz? megpróbálom a józanész szabályai szerint mérlegelni, hogy hát mekkora... Hát az most eléggé visszavahúzódva. Mi a te józanészed e tekintetben? Ha azt szeretnéd mindenáron megtudni, nem, hogy nincs, nincs, egy, sem. Idejű, nem. egy idejű látogató szám... Nem, nem, nincs, nem figyelj be, szem, kell... nincs bennem én. Nem, én azt kérdezem tőled, hogy a te óvatosságod, amit én megismertem, hogy működik ilyenkor? Az én óvatosságom úgy működik, nem hogy... Nem akarod, ebben... semmilyen konkrét számot. Tehát nem, működik, nem, nem, nem, nem, is tudok, nem is tudok konkrét számot mondani, De annak ellenére, hogy mondjuk a játszótér tekintetében azt tudjuk, hogy egy ilyen őszi időszakban, amikor nem esik az eső, mondjuk a hétköznapokon, akkor, amikor működnek az iskolák, akkor heti szinten nagyjából ilyen öt, és 7000 látogatók között jönnek a, a nagy játszótérre per hét. Ez a e, tavaszi- őszi időszakban, amikor nem volt pandémia, akkor 10-12 ezer okay. volt. Tételező fel, hogy elérkezik egy határszámhoz, amit itt most nem mondasz meg, és tényleg nem hajtok számra. Hogy e, milyen humán vagy nem más erőforrással intézed azt el, hogy azt mondja valaki, majd ha kijönnek, akkor bemehetnek? Ugye? Vannak biztonsági őrök a beengedési pontokon, tehát, hogy ezt meg tudjuk tenni. Akár szemszerűsíteni is tudjuk majd, reményeim szerint. Én azt látom, hogy a nagy játszótér azért egy ugye 13 ezer négyzetméteres terület, a kutyás élménypark sem kicsi. Nem, nem tudom megmondani, hogy a jelenlegi pandémiás szabályok milyen hatással lesznek a park használókra. Tehát nyilván van erre program, de hogy egy de hogy egy novemberi időszakban ez pont azt fogja indukálni, hogy mindenki a Városligetbe özönlik, hiszen az legalább park és maszk nélkül lehetnek együtt a családok, vagy ellenkezőleg a jogszabály szelleme alapján az emberek érzik, hogy ez most egy olyan időszak, amikor alapvetően inkább kevesebben, kevesebb csoportosulásra van szükség, ezt ma még nem látom. A, ezeket az inkriminált helyeket, amíg hozzáteszem, nagyon kis része a városligetnek, de ezeket az inkriminált helyeket addig fogjuk tudni, addig fogom tudni nyitva tartani. ezt idézőjelbe. Idézőjelbe. Addig, uh, addig tudjuk mondjuk a kutyás élményparkot, vagy éppen a nagy nagyjátszóteret uh, nyitva tartani, vagy mondjuk biztosítani azt, hogy az egyéni sportolás lehetősége megmaradjon a ligetbe, tehát nem körbe szalagozni egy... Um, Mint ahogy az az első volt egy pingpongasztalt, vagy, vagy egy kültéri fitnessparkot, amíg azt nem látjuk, hogy, vagy azt látjuk, hogy nincsenek túlzott mértékű, és itt nagyon nehéz ezt objektivizálni, csoportosulások. Ha én ne most, te, most hétvégén nyilván kint leszek a ligetben, és nyilván saját szemmel is igyekszem majd meggyőződni arról, hogy amikor mondjuk nem esik, és délelőtt van, vagy délután van, a játszótérnél, vagy a sportpályáknál, akkor alapvetően mi az állampolgári magatartás, amit emberileg, szakmailag és művészileg mind a két irányt el tudok fogadni, és érteni is tudom, hogyha nagy tömegek lesznek, csak arra nekünk természetesen reflektálni kell. Értem. Tegyünk egy pontos verszét, vannak facilitások. A facilitásnak a zöme, az gondolom nem működik. ugye Gondolom, hogy a Háza bezárt, vagy feltételezen bezárt? Igen, igen, igen. Azt kérdezem, hogy a vendéglátóipari egységek azok gondolom, hogy bezártak, illetve hát nem tudom, hogy ezek alkalmasak, -e, egy lángos sütő az alkalmas-e arra, hogy házhoz küldjön lángost, nem tudom, hogy életszerű -e, de feltételezésem szerint azok is zárva lehetnek, de kérdést kéne feltennem, zárva vannak. Uh, vegyes a kép, valaki próbálkozik a házhoz szállításnak a, a megszervezésével. Ezt ugye, kell, hogy jelentse, vagy sem? Nem, nincs ilyen kötelezettsége, de nyilván igyekszünk azért a ligetben De helyszínen nem árulhat. Látni. Én tudomásom szerint nem árulhat, de ugye erre nem tér ki részletesen a, a jogszabály. Itt ugye alapvetően egy üzleti kérdésről van szó, tehát ezek a vendéglátó egységek azért nincsenek könnyű helyzetben nem irigylem őket, nem lennék a helyükben, tehát ugye itt egy egyébként is beszélgetünk egy őszi ligetről, mindenki tudja, hogy ilyenkor azért mondjuk a, a, azt szoktam mondani, hogy egy ködös novemberi ked délután azért a környéken lakók kutyasétáltatók kivételével nem sokan vannak a városligetben, ez azért most a kivilágított sportpályákkal egyfajta változást mutatott, de erre azért üzleti modellt építeni nagyon nehéz, tehát mert ha már üzleti modellnél tartuk, akkor azt kérdezem, hogy ezek a szerződések, ezek veled köttettek, illetve ezek a, a szerződések, Ezek a szerződések a város ZRT-re Abban létezik-e gesztus gyakorolni. Lehet, hogy nem a, valószínűleg nem a gesztus gyakorolni a jó kifejezés, de tételezzük fel, hogy én egy bérlő vagyok, és azt mondom neked, hogy Gyorgy úr, immáron második, harmadik, negyedik hónapja a lehetetlenség azt teljesíteni üzletileg bevételben, amit én eredetleg terveztem. Ez a mi kettőnk szerződése nem erre a rendszerre jött létre, létezik -e ezen változtatni. Ha akarsz válaszolsz, ha akarsz nem. Ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, és szerintem most abszolút a, a lényegekről beszélünk itt a, a liget esetén. Tehát még akkor is, hogyha piaci körülmények között természetesen nekem bérbeadóként az lenne az érdekem, hogy az elkövetkező időszakban partnerként kezeljem ezeket a szolgáltatókat, és itt most nem muszáj kizárólag a vendéglátósokra gondolni, de nyilván rajtuk keresztül látható az egész kérdés. Tehát, hogy partnerként kezeljem őket, csökkentsem mondjuk a bérleti díjfizetési kötelezettséget annak érdekében, hogy lehetőség szerint a tavaszt még megérjék, és utána ki tudjanak nyitni évede meg nem engedve, hogy a pandémia enged a szorításából. Ehhez képest ugye a jogszabályok engem nagyon megkötnek. Tehát azok a vendéglátó helyek, amikből nincs végtelenül sok, tehát azért itt a, itt a ligetben pár darabról beszélgetünk, ők ugye pályázat útján nyerték el. A pályázatnak volt egy, egy szerződéses kerete, én ebből kilépni abban az esetben tudok, hogyha valamilyen jogszabályi felhatalmazást kapok. Tehát, hogyha egy bérleti díj fizetési moratóriumot is megnevez mondjuk a kormány, ugye most nem tett ilyet, az első, a pandémia első időszakában annyit mondott, hogy nem lehet bérleti díjat emelni ebben az időszakban, akkor a mozgásteremet ez természetesen ki tudja tágítani, de a viszmaját nem tudom ráhúzni, tehát ez egy, ez egy különösen fontos és gondolkodtató feladat, hogy vajon hogyan lehet őket életben tartani, van-e olyan kedvezményrendszer, nyilván tudok itt mondjuk a teraszok méretével és az azután fizetendő közterület foglalási költséggel itt tudunk játszani, de alapvetően magának, ahogy te hívod, a facilitásnak a bérleti díjával érdemben nem tudok megmondani. De például, amikor a Millennium bezár az ottani személyzetnek a foglalkoztatottságával, nem foglalkoztatottságával, gondolom neked kell törődnöd, vagy neked kell döntést hoznod. Hát ugye a Millennium házánál igen, ott két része van, ott is működik egy étterem kávézó, ami az előbbiek szerint működik, de ezen kívül természetesen úgy van, ahogy mondod, tehát... A recepciósok vagy azok a teszek, akik a kiállítást uh, gájdolják és viszik végig az embereket, ők alapvetően uh, ebbe a döntésbe kell, hogy benne uh, legyenek. Természetesen, főleg egy ilyen nehéz helyzetben én munkáltatóként alapvetően úgy érzem, hogy jó emberekkel dolgozom, dolgozhatok együtt, amiért nagyon hálás vagyok, uh, és jó embereket pedig uh, nem hagyunk az út szélén, tehát uh, nem az az első lépés, hogy hogyan tudjuk leépíteni és ezzel optimalizálni ezt az állapotot, hanem meg tudjuk találni vállalaton belül azt az egyéb feladatot, ami jellemzően egyébként köthető a Millennium házához Tehát most ez például egy újraprogramozási időszakra föl lehet használni, hiszen az a helyzet, hogy most már több mint egy év működési és üzemeltetési tapasztalatunk van a Millenniumházával kapcsolatban, valamiben az előzetes számításaink teljes egészében igazolódtak, és vannak olyanok, ahol bizony nem és ez azt jelenti, hogy a házzal kapcsolatos stratégiai döntéseket most ebben a pillanatban meg lehet hozni. Tehát mondjuk egy kutyás élménypark bezárása esetén például a burkolatoknak a rendbetétele, a terhelés miatti amortizációnak az ellenpontozása abszolút remek időszak. Tehát, hogy azért nagyon sok mindent lehet csinálni egy kettő-három-négy hónapos kényszerszünetben, Hogyha ennél hosszabb, akkor az természetesen egy gondolkodtató feladat, hogy a közvagyonnal való felelős gazdálkodás tekintetében mondjuk a Millennium Háza recepciósát át tudjuk-e irányítani a Városliget ZRT más munka körébe és vagy el kell gondolkodni az, Még az hogy Még egy, egy utolsó kérdés, amit -e? minden héten beszélgetünk, engem tényleg nem feszélyez ez az, hogy számokat mondjad, de ezt ugyanúgy vonatkozik erre a kérdésemre, mint amit a az befogadó képességére is. Végül is, ha te meg akarsz szólalni, bármikor meg tudod tenni, és mondhatod azt, hogy ebben változás van, szeretnéd tájékoztatni a nagy én mindig rendelkezésre fogok állni. Maguk az építkezések, amelyekkel kapcsolatban korábban különböző dátumok hangzottak el, és most ezeken nem fogok egyenként végigmenni, az, ami a veszélyhelyzet óta van, objektíve. És ami másféleképpen objektíve van a megbetegedése következtében, ami nyilvánvaló, hogy a kivitelezők életére is, hat nem csak a városleget zért életére, az egyelőre mit mutat, van-e pregnáns vagy nem pregnáns változás ezeknek az átadásában, vagy ezt tegyük át egy az egyben a jövő hétre? Nagyon egyszerűen tudok rá válaszolni, nincs alapvetően. Tehát ezt már a pandémia első időszakában megtanultuk, megtapasztaltuk, hogy hogyan tudjuk ezeket a beruházásokat és építkezéseket kezelni. Most nyilván az a helyzet, hogyha jelentősen növekedne az esetszám és a generál kivitelezői szerződések alapján a kivitelezőknek csökkenteniük kellene a működési kapacitásukat, amit én egyelőre nem látok és nem érzékelek, akkor ez egy másik helyzet. De ma a kockázatelemzésem alapján azt tudom mondani, hogy a 2021 év vége, 2022 tavaszi nyitások, ugye itt most a Néprajzi Múzeumról és a Magyar Zeneházáról beszélünk, illetve a Magyar Állami Operaházról ami az én felelősségi körömbe tartozik, tehát ez a három jelentős közberuházás, aminek el kell készülnie, és ki kell nyitni a, a, a kapuit. Tehát én ebben ma nem látok változást. Sok szerződéses feltételt újra kellett tárgyalni, ez egy külön e, misét is megér, hogyha valakit érdekel, hogy e, ugye ezek az építkezések és beruházások alapvetően just-in-time rendszerben működtek, ami annyit jelent, hogy az építőanyagok és a különböző szolgáltatások mindig akkor voltak elérhetőek, amikor éppen szükség volt rá. Ehhez képest most tekintve, hogy van egy bizonytalanság az ellátási láncokban, mondjuk a betonacél az megérkezik-e időben, vagy nem érkezik meg, ezért nyilván a kivitelező abban érdekelt, hogyha most el tudja érni azt a betonacél mennyiséget, amit mondjuk csak fél év múlva akar felhasználni, akkor azt inkább raktározza, de ehhez egy tárolási szerződés megállapodást kell kötni, tehát nekem magyarul finanszíroznom kell ezt. Most ezek azok a technikai részletek, amiben egyébként a, a mi, az én hétköznapjaim igazából telnek, ezekkel, ezekkel kell dolgoznunk, ebből Jó, kell... két okból is új... elköszönök, egyrészt 33 lett, másfelől pedig szeretném a Paradise city neked még időben elindítani. <tos> Nagyon köszönöm, mindenkinek. Nagyon szívesen, jövő héten, köszönöm szépen. Ha köszönöm. már Bécsben nem tudtam meghallgatni őket a pandémia miatt éppen. E szia. <tos> köszönöm, szia. Önök gyógyja is benedeket hallották, a beszélgetést a városliget ezért itt támogatták. 061877, 0877 néhány percig. jöreget Ilyen ja, sok sem volt. A Honpola, ha valamiért örül annak, a Honpola ez a Hofi felesége, hogy nekem tényi műsorom van, hogy eddig mackonatrákban jártam március előtt a munkába, és most ezt nem tehetem meg, ez csak onnan azért mondom, hogy minden be van kamerázva, hogy arra is vigyáznom kell, hogy mit rakok az asztalra. Jó jó, reggelt nagy, itt vagyok. Nem biztos, hogy uh, amire a horvátúr jönni fog, tévé vagy rádió közelben leszek, és szeretnék tőle föltenni egy... Én ezt értem, de szer... Ne kérdezzék, hogy miről beszélgettünk, mert ha el akartam volna mondani, akkor nem húztam volna le a pokében. Egy magasabb fordulatszámú nagyobb mennyiségű akta munka van. Jöreget! Jöreget kívánok! Azt is nézők, egy kis borsodi faluból beszélek. A választási törvényel kapcsolatban azzal a kérdésem, hogy vajon az eddigi módszer nem volt tökéletesen regendő a jellemzően fideszes módszerekkel, hogy megnyerjék a 3200 magyarországi helyiségből, vagy 3100 majd van. Egy, egy szakértőt igénybe venni, valamit értek, valamit nem értek, értem, tudom mire vonatkozik. Ez csak az közül. egyik kérdésem mielőtt vetenné, a másik pedig vajon azt a kérdést föl lehetetenni egy másik szakértőnek, egyáltalán a újságíróknak, hogy vajon miért nem érdeklődnek az irány, hogy a <coughs> magyar, most magyar minimál nyugdíjat <coughs> sajnálatos módon 28500 forint 10 éven elmelik. Jó, hát ez két merülben eltérő kérdés. Az első, azt értem, a másiknak nincs most ilyen jellegű aktorítása. Én, a csapos, amit, amit, illetve akit vállalok, arra azt el tudom mondani, ha pandémia van és veszélyhelyzet, akkor alkotmánymódosítással kapcsolatos törvényjavaslatokat nem adunk be. Kizárlag akkor adunk be, hogyha az összefüggésben van a pandémiával. Az én szememben, aki ezzel... él-visszaér él, a rész aláhúzandó az egy olyan ember, aki pandémia idején átmenetleg vagy tartósan elvesztette a józan értékítéletét. Most vagy veszélyhelyzet van, vagy nincs. Apukám után szabadon, most vagy hülyéskedünk, vagy játszunk. Szígyelje magát! Az a mindenkori kormányzat. Angusúlyozom, mindenkori kormányzat. Aki veszélyhelyzetet, amely van hirdetve, vagy nincs ki az ország bajban van, nem arra használja fel, mert ez nem arra való felhasználás, az egy még minősítettebb eset. De aki egyébként egy ilyen periódusban olyan dolgokkal kapcsolatos intézkedésekről kezd beszélni, amire adott esetben csak azért tud kevesen figyelni, fordulni, de vagy úgynak kevese figyelmet fordítani, mert az energiák végesek, és most nem elsősorban erre a területre vannak lekötve. Szégyelljék A politikai szerzés az nem az én fajom. és akié, az meg... Látságos környezetet akarnék teremteni önnek, akkor azt mondanám, hogy inkább beszéljünk Zuglóról. A vonalban Tóth Csaba, mert ami az MSP tevékenységét illeti, hát abban nem hiszem, hogy örömteli perceinket lelnénk. Hát attól függ, hogy hol. Hát a Zuglói MSZP MSP. Zuglói... Igen. nem az lehet probléma. Az lehetséges csak a Zuglói MSP jelen pillanatban um, igen. Jó, szerintem akkor járunk, jól hazuglóról fogunk beszélgetni. De Á, És azt kérdezem öntől, hogy mindaz, ami összefüggésben van a pandémiával. Hozzátéve, hogy ugye a múlt héten beszélgettünk azokról a pozitív tervekről, amelyek a Bosnyák tér megújulásával kapcsolatosak. Biztos benne, hogy annak az anyagi fedezete meg lesz akkorra, mondván, hogy újabb és újabb kiadásokkal, vagy adott esetben. Ö, elvonásokkal járhat együtt ez az egész, és akkor azt kérdezem, hogy például ez a parrakféle javaslat, ami ott lebeg, de azért nem a Mohamed koporsójáról beszélek, hanem a damoklész kardjáról, ez a különböző lebegések. És azért, az nem jó, ha az ember fölött ilyen Damoclés kardja lebeg. Hát nézzel, az a javaslat, az normális ember ilyen javaslatot nem tesz. Hát hogyha ez komolyan gondolja bárki, akkor azzal tudja, hogy a, a megszüntetik az önkormányzatokat. Álljon itt hogy betartja tartja elképzelhetőnek, hogy ez a jövő zené. Hiszen egyébként én, én egy én másfajta nem, nem, önkormányzatiság is. Nem, nem hinném, hogy mondjuk ez megtörténhet, mert ez teljesen kizárt. És ráadásul ugye egy ilyen helyzetben mondjuk nem ezzel kéne foglalkozni, hogy hogyan riagatják itt még az önkormányzatokat, meg az embereket, hogy hogyan veszik el azt a maradék forrást is. Hisz az elmúlt időben azt láttuk, hogy azért... Nagyon kreatív módon nyúltak hozzá azokhoz a forrásokhoz, amik a, az önkormányzatok rendelkezésre álltak. Én, én közelebbről az uglók terület költségvetését látom, hogy hogy folynak el ott 100 milliók most már milliárdok, én, és valóban, hogyha majd visszakanyerünk a fejlesztésekre, ami alapja lehetett volna, vagy fedezete lehetett volna komoly fejlesztéseknek, beruházásoknak, de hát ugye ez nem az a nagyság lent, hát hogyha az iparüzési adó bevételről beszélünk, akkor az az azt jelenti, hogy a költségvetésünknek a, a durván több mint egy harmada megy el, és akkor az az, az összeomlás kategória, tehát az, az, az nem lehet. És ez, ez nem csak zugló, ez minden önkormányzatra igaz. Budapest főváros, a nagyvárosok költségvetésére ez mindenhol igaz. Persze a vidéki kis falvaknál, ahol nincsen mondjuk adó adóbevétel, ott, ott lehet, hogy nem ilyen léptékű, de egyébként a nagy önkormányzatoknak ez, ez teljesen a végét jelenteni. A pandémiás helyzettel kapcsolatban mi az, ami szükségesnek tart elmondani zuglót illetően? Zugglóba tettünk tegnap egy kezdeményezést. A MSZP Zugglói Szervezetélet, a, a MSZP önkormányzati képviselők, alpolgármesterünk, polgármesterek kiegészülve egy veszélyhelyzeti alap létrehozását kezdeményeztük, erre tettünk, javaslat, tettek javaslatot, és fogják most majd benyújtani. Ugye volt már hasonló tavasszal. Igen, ez de... jó, hogy mondja, mert erre azonnal elröpült Szabó Rebeka. Hát igen, csak ugye, nem várta meg a Rebeka, hogy mi ennek a lényege. Úgy röpült rá, hogy nincs vele tisztába. Ö, első jó, nem ö, kérdezte meg, ö, hogy ez micsoda. a fél percben, hogy miről van szó. Ön a múlt Ö, múlt héten, tegnap a Zuglói MSP egy veszélyhelyzeti alapfelállítását kezdeményezzi Zuglóban. Szabó Rebeka szinte azonnal a felajánlás valóban szép gesztus, de a veszélyhelyzeti alapfelállítását nem kell kezdeményezni, mivel ilyen már van. Hevél György képviselős én kezdeményező volt még májusban, és mindjárt mellékelte hozzá a krízis támogatás helyzetbe került Zuglóiaknak május 28-a Zugló én, hát erről mondtam, hogy ha megvárta volna, hogy egyáltalán miről van szó, akkor bizonyára. Jó, de ez azért nem megint azt kell tisztázni, hogy ez a megvárta volna, ez mutat némi egyenetlenséget a tekintetben. Nem, nem, nem, nem. Másról is volt már, amikor Szabó Rebeka rárepült az ön egyik beírására. Örülj, és semmi abban... probléma. Semmi. Örülök, hogy Szabó Rebeka is követi a Facebook oldalunkat. Csak hát ugye a, a, a, a politika arról szól, hogy vannak politikai pártok, és ezek a pártok különböző kezde, képviselői különböző kezdeményezésekkel élnek. Ez most uh, a szocialista pártnak a kezdeményezése. Örülök, hogy ő ez ezt tetszik és támogatja, lehet hozzá csatlakozni. Csak azért mondtam, hogy de ha megvárta volna, hogy konkrétan miről van szó, a, a kicsit elébe ment a történetnek. Jó, és most arról van szó, szó a, a tavaszi, az a, amit az előbb említett, ez a támogatás, ez arról szólt, hogy a... Akkor nehéz helyzetbe került zuglói lakosoknak pénzbeli támogatást nyújtott egy krízis alapból az önkormányzat. Ez, amit ö, most kezdeményezünk, ez a veszélyhelyzeti alap, ez kifejezetten a veszélyhelyzet fennálltáig fog szólni. Tehát most egyelőre ugye az, ö, arról szól, hogy 90 napot kapott a, a kormány a veszélyhelyzet fenntartására, hiszen a parlamentben ezt szavaztuk meg, hogy a kormány által kiérdeted veszélyhelyzetnek a meghosszabbítását 90 napig, azt az a törvény, hogy 90 múlva hatáját veszti a veszélyhelyzet, tehát mi arra az időszakra hozunk létre egy alapot, és nem az egyének pénzberi támogatásáról szól, hanem pontosan arról szól, hogy a hivatal és az intézmények védekezését segíteni ez az alap, ebből lehetne fedezni, például mondjuk egy példát is, ugye, hogy minden napi probléma, a dolgozók tesztelése, és ehhez is a forrást, hisz ebből azért... De honnan jön az alapnak a pénze? Ott a felajánlás volt, tehát a mi önkormányzik képviselőink, az alpolgármesterünk és maga Orvágy polgármester is felajánlotta, hogy erre az időszakra hangsúlyozom még egyszer ez egy határozott időre szóló Alap erre az időszakra a fizetésüknek a 20%-át ők felajánlják ebben az alapnak a működésére. Micságrendileg ez mennyi pénz? Hát ha minden zuglói önkormányzati képviselő, tehát a pártállástól függetlenül mindenki, Szabó Rebeka is, a, a Fideszes képviselők, a Momentumos, és a DKS, a független képviselők megteszik ugyanezt a felajánlást, és többi alpolgármester is, az nagyságrendileg havi 2 millió forintot jelent. Ebből a kétmillió forintból azért, azért nagyon sok hivatali dolgozók, intézmény dolgozó Szép ez a felajánlás, de én azt meg. kérdezem öntől, hogy erre egyébként más utomódon nem lehetett volna pénzt szerezni, tehát ennyire üres a kassza? Hát a, ja, ha visszakanyarodunk az első kérdéséhez, mondjuk az iparizési adót elveszik, és fejerál az egész, nagyon nagy, nagy, rossz helyzet van, hát ugye milliárdok estek ki a bevételből, adóbevételből, nem beszélve arról, hogy újból ugye a parkolás, ingyen, ingyenes parkolás azért biztos, hogy sokat segít a vírus elleni védekezésben, de az önkormányzatnak az havonta egy olyan 150 millió forint kiesést jelent, és hogyha ez most tart tavaszik, az egy újabb egy milliárd forintos kiesés, bevétel kiesés fog jelenteni. És ürül, ürül a kasza természetesen, és nem tudjuk, hogy egyáltalán a jövő évben mi várható, hogy milyen kreatív ötletekkel állnak még elő, honnan fognak elvonni forrásokat. A feladatok azok maradnak, de a feladat ellátásról szükséges források mértéke jelentősen csökkent. Van-e bármi más, amit egyébként itt a pandémiás helyzettel és Zugló kapcsán ön szeretne elmondani? Hát Zugló is rendelkezett a kötelező maszkhasználatról, és hát arra kérünk mindenkit, arra kérek én is mindenkit, hogy Ezeket a szabályokat tényleg mindennyünk érdekébe szigorúan tartsák be az emberek. Talán valamilyen módon ezzel lehet csökkenteni a járvány terjedésének sebességét, valamennyire lehet csökkenteni, és előbb-utóbb csak megérkezik az a vakcina, ami megoldás jelent majd a, a járványra, addig pedig nagyon oda kell figyelni, vigyázni kell egymásra, vigyáznunk magunkra, és tényleg minden szabályt fokozottan tartsanak be az emberek, erre szeretném kérni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, a folytatjuk. Köszönöm szépen, Én hallás. is köszönöm szépen, önök túlcsalát hallották, Zugló MSP s országgyűlési képviselőjét. 061 0877 záros határideig, de alapvetően addig, amíg az Önök érdeklődése, megnyilvánul témákat nem dobok föl, az élet. 061 0877 Nos, őrültek, kevésbé őrültek. 061 0877 Hölgyeim és Uraim, szabad a gazda! Nem telefonálnak, akkor két zeneszám hangzik el ma már csak, ez a Brothers in Arms, Valamint a Last Train Home. 0 23 óra 59 perckor nyújtotta a törvényjavaslatot. Okay. Minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. Vámosul, én önnel csak muszáj esetén beszélgetek Akkor előtt azt kell mondani, hogy muszáj. És abból, hogyha eljátsz a jó indulatomat, akkor nem marad semmi. Van önnek saját felülete, ahol a hasonszűrűekkel elszórakozhat. Nekem őre és a hasonszűrűekre nincs, és nem is lesz energia. És ő pontosan tudja, hogy miről beszélek, másoknak meg ehhez semmi köze. Hál' Istennek ők vannak történik. Illetve ők sokan vannak, maguk meg hál' Istennek kevesen. Jó reggelt kívánok, Biharinél vagyok, és azt szeretném kérni, fiatal, hogy hát ha a hallgatók tudnak segíteni, nekem a kiutazáshoz szükségem van egy 75 év fölöttieknek köthető egészségbiztosítása, ami a Covid-ra is kiterjed. Enélkül nem enged ki a konzulátus. Na igen, hogy hát, ha valaki... hogyan itt Tehát... ez a konzulátus, akkor valamit mondjon magáról. Milyen, milyenkor... Már beszéltünk erről, hogy szeretnék kimenni a váromhoz. Igen. Ez az izrael, igen. És ugye kértem a konzulátus engedélyét, ahhoz kötötték, hogy rendelkezzek egy olyan egészségbiztosítással a kiutazásom idejére, ami COVID-ra is vonatkozik. És szépen... úgy tudom, hogy senki nem tud erről, hogy Jó. van ilyen. Az a kérdés, hogy van-e ilyen biztosítás? Ha van -e ilyen biztosítás, akkor a biztosító embere legyen szíves telefonáljon. Jó reggelt. Jó reggelt, Wagner! Kár telefonálni a Dajestrészbe, de egy jó koncertnál beférne. Több, figyelj, egy dolgot tudok neked mondani, hogy, hogy a, most már csak a hallgatók idegeit ne borzoljam, tegnap nagyon jelentős investícióm volt hosszú idő után CD beszerzésre, ugye a Kriszta tudja, hogy a CD vásárlásai azok egyértelműen mutatják a műsoromhoz való viszonyulást, és az elmúlt időben gyalázatosan visszaesett a CD vásárlásom. Uh -huh. Tegnap egy jelentős, ráadásul fantasztikus CD-ket vettem, amiket eddig hallgattam, mert ilyenkor vannak ilyen kontingensek, tehát komoly zene is kell, hogy benne legyen. Ezeket magamnak állítottam, meg hát láttam egy Johnny Mitchell, ugye ő idén volt születésnapos, és már soha többet nem fog fellépni a betegségéből adódóan, és egy nagyon mély elköteleződés van bennem a Johnny Mitchell művészete iránt. Ez egy ötlemezes gyűjtemény. Um, Koncertem meg ugye az a helyzet, hogy a Dave Matthews bennek az a lemeze, amit megvettem, a sokkal jobb, sajnos, mint amilyen a prágai koncertje volt. Lehet kapni, ba meg megjelent a kis jered budapesti koncertje, amire én, hát meg se neked mondani, hogy milyen áron vettem jegyet, mert szerettem volna elmenni, de azt inkább nem mondom meg, a CD az 8000 ezer forintba kerül. Uh -huh. És közben a koncertem volt jó? Uh -huh. Hát nekem, nekem egy új zenehallgatási élményem van, én most nagyon sokat streamelek zenét, tehát én a YouTube-on, YouTube, YouTube Music-on hallgatok zenét, és így kitapasztalja az izlésemet a YouTube, és akkor így folyamatosan adja föl, hát jellemzően ilyen, most ilyen blues trackeket. eket Jó, de azt amiket, tök, hogy tök, milyen tök, koncertre menni? Hát én most egy Guns N' roses vagy valami hasonlóra, tehát ahol Zizi tab Guns N' Roses, ami ami hasít egy nagyot. Hát ugye ahhoz az is kell, hogy, hogy, hogy az olyan legyen. Én egyetlen igazán jó nincs nézel, nem voltam, miközben imádom. Egyetlen jó zizitapon Tapon nem voltam, miközben szóval. De, amin, amin Budapesten voltunk, az teljesen nem volt ez én... a Zizi én, én, én, én nem voltam érte oda, és a Gyeretnek is elmulasztok Kölnben szerettem volna lenni, vagy Szaporóban. De se Szaporóban nem voltam meg se. Kölnben nem voltam. Ahol meg voltam, ott egyik szarab volt, mint a másik. Hát meg Oszakában sem voltunk sajnos. Hát, Jó, azért beszérne hogy én, ne, én, én nem úgyos. vagyok ellenfele, tehát a Volt Fesztiválra gyűrjük rá ha belegondolok abból, hogy a miniszterelnök úr azt mondja, és tényleg az ember mindig ide jut vissza. Szóval én ezt az egészet most azért nagyon élvezem, Tibor, mert itt tényleg olyan élesen elválnak dolgok egymástól, hogy az ember nem is érti, hogy mások erre miért nem reflektálnak. Tehát elképesztő az embereknek az hétköznapi élethez való viszonyulása, amit én ma nagyobb mértékben tanulok, mint az életemben bármikor. Hadd mondjak egy példát, uh, anyukám uh, 1945-ben hán évával uh, uh, bonyolult történet, aki az én keresztanyám, hogy lehet valakinek keresztanyaki zsidó, de be most nem merülünk el, ők osztálytársak voltak, és nagyon jó barátnők, és az ostrom idején, az Éva egy üzletben ott felejtett, tehát az anyám 27-17 évesek voltak, ott felejtette az esernyőjét, és mondta anyámnak, már nem tudom mikor, amikor észrevett, hogy oda-vissza mennek, miközben bombáztak. És akkor az anyám azt mondta, aki azért úgy látszik, azért tudott, így úgy volt praktikus, de az anyám minden az Évának mondta, hogy te nem mész vissza az esernyődén, mert annyit nem ér meg az az esernyő, hogy minket lebombázzanak. Szóval az Tibor, hogy miközben itt tényleg élet-halál harc folyik valahol és sokkal jobban, mint az életünkben bármikor, hál' Istennek mint se polgárháború, se háború. Hogy annyi farogsággal kell foglalkoznunk, részint a politika, részint a saját magunk nyomorúsága és kis és kistilűsége okán, de én ebből nem vonom ki magam, többes szám első személyben beszéltem. Ez egészen elképesztő. És az, hogy a politika azt mondja, hogy Tibor, nem tudok neked többet segíteni, de decemberben itt van a vakcina, majd ugyanazon a csatornán, szlávik János, aki nem miniszterelnök, viszont ehhez a területhez én azt mondja, hogy a nyár második felében szinte már egészen biztos, hogy be lesz, be, be lehet bennünket oltani, és a kettő között eltelik több, mint fél év, akkor az emberben megáll az ütő egy olyan szituációban, ahol ugyan Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy százak halnak meg naponta, amit szintén nem mondanék a helyében, hiszen nem halnak meg százak, 200-an se haltak meg eddig, hála a jó Istennek, tehát nem dobálkozunk miniszterelnök úr olyan szavakkal, amelyek nem igazak, de én tegnap voltam kórházban, láttam az ottani helyzetet, hallom azt, hogy milyen módon bánnak vagy nem bánnak emberekkel, akik egyébként egynapos, többnapos műtétre várnak, és most egyáltalán nem várólista van, fogalmuk nincs, hogy mikor fognak hozzájuk nyúlni, de az orvosoknak sincs fogalmuk a másnapjukról. Tehát akkor az ebben az országgal így bánni, erre nem, ezt, e, ezt nem tudom jól elmondani, mert ez nem egy, egy mondat, csak az ember Hát de nem is azt, mondtad nem, el ilyen, egy nem. mondatban, de nagyon szép monolog volt, és nem is mondtad el egy mondatban. Én neked azt tudom mondani, hogy bármelyik, bármelyik kormánypárti potentát beszélő fej a te műsorodban, más műsorokban bármit mond, nem hittem de el. De figyelj, én, de én, a Ág... íztelen, én nem véletlen el. mondtam a Tóth Csabánnak azt, hogy nem akarok beszélgetni az MSZP-ről. Figyelj, amit Kunhalmi Ágnes az én hozzám közelálló ATV-ben például tegnap művelt. figyelj, és aztán még felhívják más műsorok is. Hát, nem kö... láttam, nem tudom, mit Lényeg, Lényegtelen, tehát életlen nem lehet húst vágni. Életlen késsel semmit se lehet csinálni, csavarhúzóként lehet alkalmazni, ha az embernek nincs otthon, mert akkor, akkor az ember nem sajnálja a kést. Tehát érted, hogy Kóros Lajos, aki már egyszer elbaltázta ezt az egész e, egészségügyhez való viszonyát ebben a videóban, most legutóbb meg egy olyan videót tett fel a Facebookra, amiről kiderült, hogy több éves adatokkal dolgozik, majd hihetetlen önkontrollal levette onnan azt, és hát ezt kell tudni értékelni, de egyébként is a pattársai azt mondják, hogy őt most támadják ennél, hát az ő tevékenységét, azt most nagyobb óvatossággal kell tekinteni. Hát ilyen nincs könnyű aki nem alkalmas a busz vezetésére, az ne vezesse a buszt, mert mások a hát, sodar veszélybe. Egészen hát, elképesztő. Igen, elképesztő. De hát ez már egy évtizedes történet, vagy hozzá. Jó, tényleg nézd bele a Sándor hossz... Mária első hat percébe, ahol egész egyszerűen, hogyha össze lehetne adni Orbán viktor és Sándor, el lehetne osztani kettővel, ami nincs, akkor abból létrejönne valami, amire azért én benyújtanék egy közbeszerzést. Hát jó. Nézd meg az első öt percet. Oké. Okay. Menjünk koncertre. Menjünk koncertre, rendben van. Azért mondom, hogy talán a volt fesztivál, innen jutott eszembe a Slávik. Menjünk, hajjá. 061877, 0877, mint tapasztalják, nagy messengerezésbe vagyunk. Jajjaj. 061-877-0877. 9-kor hát már nem fog véget érni a műsor, mert elmúlt egy perccel. Kell nekem ennyit pofázni. A hallgatókra ez nem vonatkozik, azok nem pofáznak, csak én. Zenei szerkesztek, azért nem szól semmit, de ha telefonálnak, akkor nem kell zenei szerkesztésre hallgatniuk. Na jó, hogyha nem telefonálnak, akkor viszont én úgy húzok innen, mint a vadlibák. Vadlibákok. Egészen hihetetlen ez a mostani időszak. Tehát ha valamikor lenne, miről beszélgettünk, az most lenne. Jó, egy kicsit sokat beszélek, belátom, de akkor önkorlátozom. 061 87, 0877 1 0877 877 először. 061-877-0877 másodször. Jó legyet! Jó kívánok fiatal. út! Hát, én, én elgondolkodtam, hogy, hogy vajon ezt a 8 óra után, nyolc és éjszaka 5 óra között a hajléktalanokkal mi lesz? Őket is megbüntetik? Vajon? Ez jó kérdés! Jön. Nála mindig van plusz maszk hogyha esetleg találkozom, ritkán találkozom velük, nem minden nap, mert nálunk a kerületben. Nem tudom, sokan. de ugye ez nem az kérdése csupán, itt az tudom, a kérdés, hogy az éjszakát hol töltik, nem tudom, mert hát nem tudok válaszolni. És azt mondom, hogy ezúgyben egy telefont fog bonyolítani, mert nem minden problémához és nem minden kérdéshez csatolok egy telefont, de ha bárki ezt tudja, akkor válaszolja meg. Tudom, a... csak plusz Pluszba szeretem volna mondani, hogy mindig van nálam plusz maszk esetleg kell valakinek, akkor tudjak adni. Jól teszik, köszönöm szépen. 061 0877 Senki többet? Tényleg egy egészen fantasztikus szituáció van. Akikkel nem akarok beszélgetni, azok mind pontosan tudják, hogy miért nem akarok velük beszélgetni. Tehát arra hivatkozni, hogy én megszűröm a hallgatóságot, arra lehet, de nem érdemes. Arra mindig mindenkor magyarázatot kapnak, és azért többen vannak annál, akik betelefonálhatnak, mint akiket, hát a magam ugyan kizárok ennek a lehetőségéből, illetve hát ők is meg tudják teremteni azt, hogy felszabaduljanak a zárás alól, ahhoz mindenkinek más feltételnek kell megfelelnie, cserébe természetesen Tudomásul veszem, hogyha lemondanak ennek a műsornak a hallgatásáról, nézéséről, amit valamiért nem tesznek, tehát ezzel együtt megéri nekik lelkük rajta. Jó reggelt! Jó reggelt! gitárszólóban nem beszél bele! <Szík> Ebben nem volt gitárszoló. Minden nap kísérleti műsor hajléktalanok ellen is indíthatnak eljárást. Nincs kivétel, mondja xy kiférfi férfi. 061-877-0877, én elkezdek összerámolni, hogyha netán addig befut egy telefon, akkor nem leszek rest fölvenni. Nem jó érzés az, hogy a politika mellett azok, akik megszólalnak, azok is zömében inkább leszerepelnek sem, mint hogy fel. Holnap egy pillanat se lesz arra, hogy betelefonáljanak. De nem igaz, nem. Horváth Csaba nem ér rá uh, csak 35-9-től, úgyhogy talán lesz egy rövidebb periódus. Um, Máté Gáborral kell még Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után, de még 4 8 találkozunk, a civilapályán élőlebonyolítású lesz, és ez így lesz egészen karácsonyi, hogy utána hogy lesz, az még nagyon messze van. Elfogytak a vetelefonálók. Nem néztem meg még a koronavírus adatokat. Tessék! Az még van. Tessék! Jó napot kívánok, Elsé Azért Az kell, hogy mi történik akkor, amikor zuhog az eső. Ezt nem értem a kérdését. Rossz helyen járok, nem a kf De, De csak? De nem tudom, mire vonatkozik az eső. Ha, a maszkra. Hát a kettő között nincs összefüggés. Ha esik az Hát esik. a zuhog az eső, akkor, akkor, akkor mit tudunk csinálni? Ugyanúgy maszkban, de vagy, nincs semmi. A és a bizas Moszkva? Uram, bizes maszkban. Ja. Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz, elválaszolni a fontos a fontos nem mindig sikerül neki. Jó reggelt! Jó reggelt Jánfiala úr. Én csak el szeretném mondani, hogy borzasztóan sajnálom, hogy ennyi idióta találtam meg ma reggel, és nagyon remélem, hogy ezért nem veszi el a kedvét. Nem, egy, egy, Mert, mert en, te borzolom a... ezt hallgatni, ne, ne, tényleg. Ne, nem az az, érdekes, szóval... az az érdekes, hogy nem volt még olyan helyzet, mint amilyen most. Tehát amikor az ember, az idióta önmagában nem baj, mert hát az idióta valójában, ha ide találsz az, talál, az én. Az... hallgatja önt? Egyszerűen ez, ez, nem ez, értem. De Ez mindig felvetődik ez a kérdés, mert nincs más felület, ahol egyébként ő megnyilvánulhatna, ezzel semmi probléma nincs. Itt az idiótosság ott jelentkezik, de ez lehet, hogy ők beteg emberek is akkor az embernek, felképen kell hozzájuk viszonyulni. Tehát amikor harmadik alkalommal is túljutnak ugyanannak a szövegnek, akkor az a kérdés, hogy valami más marad-e? Mert ha nincs más, akkor valójában csak a zavarás a céljuk, vagy saját maguk személynek a felmutatása, a kettő egyébként az ügyben ugyanaz, és ezt az ember nem érti. De ugyanez vonatkozik adott esetben az e-mailezőkre és más módon a műsorom iránt megnyilvánulókra, akik ebben a mostani helyzetben, ha lényegtelen vagy személyeskedő dolgokkal foglalkoznak, nem veszik észre, hogy sokkal nagyobb mértékben állítanak magukról egészen elrettentő bizonyítványt, hiszen ez a mostani szituáció, ez egészen másfajta emberi helytállást igényel, és ahogy én elnézem, még egyre jobb, egyre inkább más emberi megnyilvánulást fog elvárni éppen a helyzet romlásából adódóan, mint ami korábban volt, és ez aggasztóan nincs meg az emberek viselkedésében, abban a körben, akik megmutatkoznak a rádió vagy a tévé nagy nyilvánossága előtt. Szóval ez, lásd vizes maszk, de ez még a viccesebb esett. Úgy tűnik, hogy ez a mostani baj nem elég nagy baj, hogyha tetszik még mindig ahhoz, hogy az emberek elgondolkodjanak a hétköznapjaikat illetően, mert az, hogy ez lenne a menekülés iránya, ez nem érzékelhető. Senki nem telefonált be annak az idős hölgynek, vagy nem idős, csak hölgynek 75 év fölött biztosítás, ami Covid-ra vonatkozik, hogy elmessen külföldre. Nem mondjuk a 75 év az eleve. Nagyon nagyszerű volt, hogy megírták, hogy a kambodzsai nagykövetnek a felesége az 77 éves, tehát hogy ez Üri Csabának most jó-e vagy sem, vagy a feleségének nem tudom. Ugye Kabocsát jelenleg úgy állítja be nálunk a bulvársajtó, mint akit egy személy, konkrétan Sziártó Péter fertőzött meg, tehát ő, őt ott egyes -egy számú közelenségnek, mint Fernándert lehetne anyakönyvesztetni. 9 óra 13 perc van, még egyszer megnézem itt a koronavírus koronavírusgov.hu, de nem látom rajta. Figyeljenek, az, hogy a kormány megkönnyíte a vakcinák behozatalát három héttel azután, hogy a problémát lehetett volna érzékelni, vagy talán érzékelték is, az egy olyan műsorban, amely ilyenkor nagyobb aktivitás mellett zajlik, nyugodtan felteltő kérdés lenne. Most valószínűleg a semmibe szórom ezt a kérdést. A kormány megkönnyíti a vakcinákbe behozatalát, A kérdés az eddig miért nehezítette meg? Ennyi az egész. Tehát, hogy az ember a miniszterelnök urat nem várom ide ebbe a stúdióba, mert ne jöjjön el személyesen, ne fertőződ meg engem, én ne fertőzzem meg őt, de ha megtisztel, akkor nyilvánvalóan nagy boldogság, hogyha eljön szakmailag. De az, hogy olyan stúdiókba megy el, ahol nem kérdeznek tőle, akkor egyszerűbb, hogyha a Facebookon beszél, egy kamerába. A szakma szégyene az, ami miniszterelnöki interjúk című ebben az országban egyébként elhangzik. A szakma szégyene. Az m a tv 2 n a szakma szégyene. A hír tévén nem a miniszterelnök szégyene. Nem úgy nézem, a szakma szégyene. Nem kezdek el újból számolni, ha nem tartanak rám igényt, akkor összelemulok és elmegyek. Ne. Nekem még volt mondandóm. Hely, de aktívak vagytok. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Dani volt segítségemre. Döröpont, gmail.com Ha nem ez volt az utolsó adás, akkor holnap ismét kísérleti adással jelentkezem.